Areena. Kympin uutiset toimitti siinä Tuukka Lukinmaa ja aamun seurana tässä meillä kaikilla, joilla vaan on radio ollut auki, on ollut Alma Hätönen, loistava. Alma Hätönen, Tuukka Lukinmaa on kyllä myös loistava. Minä sen sijaan olen Samuel Aaltonen ja nyt alkaa kansakunnan kahvitunti. Yle Radio Suomi. Kyllä, kyllä. Onko riippuvuutta ilmassa? On kysymyksemme tänään, ja että olisiko kännykkäpaasto siis tarpeen ja somepaasto. Pystyisitkö? Miksi et toteuta? Vai oletko ehkä toteuttanutkin? Oliko vaikeaa? Mikä siinä lähin oli vaikeaa? Eikö koske sinua koko asia? No, vaikkei sulla olisi puhelinta, niin elät kuitenkin laitetta tuijottaa vien kanssa joka päivä, joka paikassa, busseissa, junissa ja jonoissa ja odotustiloissa. Onko meistä tullut kyborgeja, jossa tilanteessa siis kone on osa ihmistä? Onko kännykkä kasvanut käteen kiinni? Oletko koukussa tai huomannut olevasi koukussa sosiaalisen median alustoihin tai näihin algoritmien syöttämiin sisältöihin verkoissa online? Tämmöisiä joo, milloin viimeksi esimerkiksi kävelit metsässä ilman puhelinta tai luit ehkä paperista sanomalehteä taikka kirjaa tai olit tekemättä mitään ilman siis tätä ruutua. Milloin viimeksi matkustit tuijottamatta älylaitetta lentokoneessa, bussilla, junalla. Odotit vuoroa siis ilman kännykkää jossakin hammaslääkärissä, kampaajalla, kaupankassalla. Tai kun oli ruokatunti kahvitauko mainoskatko, niin selaamatta mitään. Tässäpä meillä uusi uljas aihe tällä aamupäivän kanssa kunnan kahvitunnille. Tämähän on siis julkisis liikennevälineissä niin matkustaville ihan tuttu kuvio. Kaikki käytännössä kaikki matkustajat selaa kännykkää ja, tota, täyttää siellä sitä mielenmaisemaa median tai sosiaalisen median näillä virikkeillä ja syötteillä sen sijaan, että katsoisi klassista mädelle ja ihailisi näitä talvisia postikorttimaisemia. Tuttu näky, vaikkei sulla älylaitetta olisikaan. Tästä kysymystään. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Ai niin, kun täällä telefonillahan voi myöskin soittaa. Siis kaiken tämän muun mainitun lisäksi toden totta. No siellä ei enää ketään, mutta otetaan se sitten seuraava puolelta. Kuka siellä soittelee täällä kansakunnan kahvitunti. Täällä on vanha rouva, hei. No hei. Pikkoista aikaa pääsin, tänä päivänä pitää päästä se juttu siis. No nyt osaan. sellainen henkilö, joka pidän, että puhelin on hyvä ja kaikki nämä uudet modernit. Mutta ne ei saa hallita ihmistä. Niiden aivot menee sekaisin, kun ne... Jopa, mä ikkunasta niin tuosta, kun ihmiset käveli portaita alas, niin koko ajan se katsovat vaan sitä äh, laitetta. Niin eikö Itse tämä pitänyt, pitänyt olla apuväline, että se auttaa hallitsemaan elämää, eikä niin, että se hallitsee meidän elämää? Ei se, että kahditsee. Musta on tosiaan nuoret, jotka nyt koko ajan katsevat kaikkia päätteitä, ja ei ne, ajatte, ei ne ole lehtiä eikä mitään järkevää, vaan aina tiki katsotaan ja laitetaan ja puhutaan asioissa, mitkä ei ehkä meitä kuullutkaan. No niin, no niin. Tämä on ja Luulen, että tulee sukupolvi, jolla on aivot ihan tuhoutuneet. Muisti menee ja järki menee. Mitä se sähköinen vaikuttaa aivoihin? No tämähän nyt on kyllä siis just ajankohtainen huoli ja murhe, kun koulujen nämä kännykkärajoitukset on totta ja eri tavoin jo aktivoituvat eri kouluissa. Että siellä on sellaista vapaaehtoista kännykkäparkkia. Aina kieltoihin asti, mutta se nyt koskee vaan sitä koulutilannetta ja opiskelutilannetta. On ihmisetkin. Niin. menen, menen kaup vaikka kauppajonossa, niin otetaan se puhelin ja sitten näpylöidään ja näpylöidään ja mennään taas siihen. Niin, kuin, ah, nyt on mun vuoro, niin, nyt niin, niin. No onko sillä, oletko itse missään sosiaalisissa verkostoissa? Tiedätkö mitä ne siellä näpölöi? <laughs> no, mä tota, aika lähetä katselustena, oli ne ja tai Puttiniä, niin kaikki, kaikki pitää tietää, että ei se ole minun elämäni. Niin joo. Asiat, joihin ei voi edes vaikuttaa mitenkään. Ei. semmoinen maailmankauhu tulee, että sitten aletaan tehdä joka asia, että, että tämä Suomi, joka vapaa ja voi voi ostettaa tänne niin kotiin, kaikki kamaa sodan varalta. Onko tämä hullua? Joka paperi ja joka puhelin täytyy tarkistaa, miten se ja niin. Mitäköhän tässä nyt oikein voisi tehdä, kun tässä on nyt käynyt tällä tavalla? Onko mitään sellaista. Sanon, on näin eräällä henkilöllä, että kun minä seuraavan kerran näin, hän taas istuvan ja katson tuota, niin mä otan pasarajan <laughs> No se on anarkismia. Ja sehän on aliarvostettu muoto puuttua asioiden kulkuun ollut, ollut meillä päin tämä. En Kyllä. kehota. En kehota, en kun... minä kehota mutta minä uhkaan sen tähden, niin, että niin... hyväksyn, että ihmiset joutuu kuuntelemaan, katselemaan, kaikkea muuta kuin elämää. Joo, Joo mutta tämä on kyllä silleen, että kun ei me oikein voida vaikuttaa siihen, mitä muut tekee ja valitsee, että vai voidaanko? Että nyt jos kouluihin tulee kännykkäkiellot, niin pitäisikö sitä kieltoa laajentaa muuallekin? Eh, Auttaako jokapuolelle, esimerkiksi niin puhelimet pois. Puhelimet pois, nyt niin kuin kännykkäparkit joka paikkaan. Että... Kyllä, ja oh. koska mm. tota, meillä on ainoa aivokapasiteetti puolueekin, niin. Se tuhotaan sähköisesti, niin mitä siitä tulee? kysymys ihmien tulee, eihän muista, eihän tiedä, hän elää jossain muussa maailmassa. Kyllä toi on varmasti aiheellinen huoli, ja tästähän tämä kuule lähtee rätväkästi liikkeelle tämä niin. lähetys. Oikein kiitos, paljon kiitos, kun soitit. Taas kun pääsin, tota... <hä> ei en minä ole koskaan pikkaa sinun nimeä, niin me soitan aika usein. Niin, Mutta No niin. se... joku semmoinen 850. -nen. Joo, okei, okay, selvä. No niin. Kaikkea hyvää. Hei, samoin Kuteilla. ja hyvää lauantaita. Kiitos, että soitit. Kiitos. Moikka, moi moi. No sieltä tuli, kyllä täytyy sanoa, että tuutin täydeltä, että eihän tässä nyt tällä tavalla mitään tule. mutta mikä nyt sitten neuvoksi? Eihän tässä nyt oikeastaan voi hallita kuin omaa tätä tämmöistä älylaitteen käyttöään, jos pystyy hallitsemaan sitäkään. Koska sitten jos on riippuvuudesta kysymys, niin eihän sitä pystykään hallitsemaan. Kuka soittaa siellä? Täällä on Pauli. Terve Pauli. Mitäs, milläs korvalla sinä olet kuunnellut tätä lähetystämme? No tietenkin samalla selailu, kaikkia, kaikkia mahdollisia tuota sovelluksia. Joo, näin se. Eikö se ole se nyk kuva nykyihmisestä, että se selaa koko ajan kaikkia mahdollisia? Se mulla ensimmäisenä tuijottaa luuria ja menee nettiin, someen ja algoritmit pommittaa ja viimeisenä myöskin. Saapoja ilmalla. Aamulla ja illalla viimeisenä ja ensimmäisenä kyllä. Näin se menee. Jaatko tuon huolen, mitä vanha rouva nimimerkki äsken heitti meille tässä? Tota, Vodettavasti mä en kuullut sitä. Okei, okay, okei. Okay. No hän sanoi, että sehän tuhoaa meidän aivot lopulta, että me vaan tuijotetaan sitä no, ruutua. Kyllä mä tota, no en tiedä joanko täysin, mutta kyllä se meidän aivoihin siis vaikuttaa väistämättä. Enkä, enkä, tota, enkä usko, että, että kovin myönteisesti. Läskään aina, Se tietysti riippuu mitä sillä tekee, mutta it, niin kuin ainakin itselle nyt tuppaa ole, että se, siinä käytössä on paljon myöskin sellaisia elementtejä, jotka ei välttämättä ole kovin niin rakentavia tai niin aivokapasiteettia laajentavia. Joo, että tota, se, se koukuttava puoli, että kun se palkitsee ja puhutaan paljon siitä dopamiinista, joka on tämmöinen välittäjäaihe, joka tuo sitä mielihyvää tai reagoi siihen sitten me ei enää niin päätetä itse, vaan me mennään sen nopean palkinnon perässä, niin mille tahansa sivulle, ja selataan ja selataan ja selataan vaan. Kyllähän me algoritmien orjia olla ja se ja. tietysti on näiden sovelluskehittäjien tavoitekin. Että, ja tota, ikävä, kyllä olen myöskin, myöskin tota niinku orjuutta kokenut. Olen kyllä koittanut päästä sitä ero? Sä oot vähän samassa tilanteessa, Mä tunnistan itseni tuosta kuin minäkin, että et tota, sen havahdun aina välillä siihen. Että mä todella on täällä ilman syytä ja selaan vaan, enkä tiedä enää olen mitä. Näin. Joo. Joo, ja sitten tietysti, jos se työhön liittyy niin, että se on myös työkalu osittain, niin se tietysti vaan lisää tätä kaikkea. Joo, se on tota mulla ainakin mun työssä, se on nimenomaan sitä ja sitten helposti, kun se on se työkalu ja siellä tietyissä somekanavissa pitää niin kuin olla työn puolesta, niin silloin se helposti ja siihen vapaa aikaa ja sitten siitä pääsekään enää irti. Hei, no nyt... Kuunnellaan, jos täältä tulisi vaikka jotain vinkkejä, millä me selviydytään tästä lopulta voittajina tästä tilanteesta. Loistavaa, jään kuuntelemaan. Kiitos kun soitit. Voikka. Yes, kiitos. Moi. moi, moi. Ja aamupäivä menee siis tosiaan näissä merkeissä täällä Radio Suomessa kansakunnan kahvitunnilla. Että onko kännykkäriippuvuutta ilmassa, herranen aika. Kuka soittaa siellä? No se on 16, kännykkä, on, se on, niin, hyvä Dodi, kato. Onko se, tunnistatko itsesi tästä, tämmöisestä olen, koukusta? Olen onen sitä, että mä lähden aina lenkinne, että mä ratlaan puhelinta, että mä jakan aina kotiin. Ja sitten mä aina 30 minuutin lenkkejä aina. Ja sitten mä koitan niin, että mä oon tuijosa puhelinta, koska se, mä ymmärrän sen, että ja komppaa. Mä oon käynyt vielä puhunut, ja koska se on myös työttänyt joillekin hoitajille, jotka karttee, ja ei jataa mutta, mutta pyhyn aina ole, olemaan onemaa kautta pois, koska se on monimies miesa. Joo, kyllähän se on, että jos tuohon niin kuin pystyy. Mutta onko sulla sellaista särkyä että tunnetko värinää taskussa, vaikka puhelin on kotona? Et onko niin? Um, ollut helppoa? No näissä no, on älykennu, mistä on luultuusyhteys, niin, jos vaikka kännyttä on heputta, niin, ja näin se soitto tulee, niin mä näen kuka soittaa. Joo, kyllä. Eli se on niinku, tavallaan mukana kuitenkin, jos se, niinku, ajattelee niin päin. Joo, sulla on. Jos tuolla liukastuu Kenin keni ulkona, niin vaikka on Nassat janassa, niin jos liukastuu silti, niin pystyy soittamaan apua. Niin kyllä, joo. Okei, okay, joo, joo. Joo, mutta tuossa nyt on kyllä tuollaista hallinnan jo makua, että pystyt sen jättämään myöskin poiskin matkasta, niin tuo kuulostaa oikein hyvältä. Juha, kiitoksia. Mm. Kiitos kun soitit ja mm -hmm. mennään kuulemaan eteenpäin. Kiti. Voi voi. Voi voi. Niin, että tämä on muuten syntynytkin joku sellainen termi, jota nyt just aloin miettiä, en saa sitä nyt mieleen, niin mikä se on se aavesäryn omainen. Että ihmiset on alkanut havahtua siihen, että soiko tämä, kuuluuko tästä jotain, joku merkkiääni, saanko me jonkun viesti, vaikkei sitä olisi lähimaillakaan sitä puhelinta. Että kyllä se mun mielestä kavaltaa sen, että vähän niin kuin Kyborgia ollaan tuossa kohtaa. Kuka soittaa siellä? Terve Samuli. Terve. Täällä on Kakon, Kakon Ilkka. Terve Ilkka. Olisiko kännykkäpaasto tarpeen? Mitä mieltä OOT? En OO kuullut sellaisesta tuli, minkä takia soita, koska siinä alussa sanoit, että milloin OOT viimeksi mennyt metsään. Niin, ilman puhelinta. Ilman kännykkää. <tuh> ja. Ja tota, mä en nykyään mene ilman, ilman kännykkää metsää, koska siinä on hyvät karttaselaimet ja systeemit, että sieltä saa myöskin pois. Kyllä, kato. Tämä hyvä, kun sä tuot tämän mukaan. Niissähän on siis luontoretkellekin sopivia tunnistusohjelmia paljon. Se pystyt tunnistamaan niin kasvejakin niille. Että kyllähän tuo toi niin apuvälineenäkin toimii, eikä pelkkänä tällaisena huumeena tämä kännykkä. Joo, ja siinä on sitten se, että täytyy myöskin muistaa, että kun lähtee sinne mettään, että siinä on tarpeeksi virtaa. No, ja voi sitten, jos rupeaa asiat menee huonosti, niin... Siellä onkin tarpeen, että akkua on. Kyllä. kyllä. Joko löytyy sellaisia myöskin tota kartta-alustoja, mihin on maastoreititkin merkitty, että ei liikuta ihan täysin kartoittamattomalla alueella? Kyllä mun mielestä löytyy. Mä en nyt tiedä, voiko paljon mainostaa, mutta kartta selää, että mä itse käytän siinä ja muun muassa uistelussa, että siellä näkyy kaikki syvyyskäyrät ja pystyy niinku ajelemaan ihan sellaisia... Syvyyksiä kun haluaa. Toki ne löytyy kaiken muun karttaplottereiltakin, mutta kun ne, ne löytyy niin kännykästä, niin se on hyvä. <tos> niin ja sitten kun sieltä niin, sit, sielt löytyy ne maastoreitit kanssa, niin löytyy kaikki samalta alustalta. Juu, juu. Joo, juu, juu, että siis Se on, se on siis on loistavaa. Itse asiassa täytyy sanoa, että mä tykkään mieluummin läppäriltä yleensä katella ja lukea uutisia ja kaikkia tällaista. Okay. Mutta käännykkä on silloin hyvä. Vanhana pörssihaina, niin, niin tuota aina täytyy silloin tälle tsekkailla noita pörssikursseja. Siis se, on, äh. siis se on tosi kätevä Tässä niin, niin, tässähän nyt on sitten tämä puoli, että nykyisin niin meidät on aika näppärästi siirretty älylaitteille kaikenlaisesta paperisesta. Suurin osa meistä ihmisistä. Ihan tuon kätevyyden takia, että siellä on sitten kyllä kaikki todellakin, mitä kukakin tarvii, niin mitä tämän kaltaiseen sisältöön tulee. Kyllä, kyllä. Se on, se on kuitenkin, jos ne vaikka junassa sitä katsoo, niin useimmiten ne lukee varmaan uutisia. Okei, okay, osa voi olla somessa ja, ja totta kai somessa minäkin. Et somessa varmaan tulee käytettyä sitä turhaa aikaa, kun, kun sitten innostuu johonkin väittelyihin ja faktantarkastukseen ja muuhun. Niin, niin tota, si, siinä menee sitä ehkä sillä lailla turhaa aikaa, mutta kyllä siellä myöskin op. Niin. Pirusti, että mä käytän Twitteriä todella paljon, tai siis nykyistä X. -ää. Just näin. Ja, tota, ja kyllä siellä niinku löytää uusia näkökulmia, ja, ja tota, se on hyvin opettavaista, kun on oikein Siis uutiset, somesisällöt, nämä kaikki, toi tuommoinen tiedollinenkin, kaikenlainen hyödyllinen, joo, mutta sitten mikä meitä todella koukuttaa, niin on juuri nämä paljon parjatut algoritmien meille syöttämät sisällöt. Et siellä on sitten se toinen maailma kokonaan, joka perustuu pelkästään siihen, mitä sä olet aikaisemmin käynyt tykkäilemässä, mitä sä oot seurannut ja jopa, että millä mielentilalla olet mistäkin käynyt, että Joo. ne saa meistä niin, niin paljon selville nykyisin nämä, jotka meille tätä tuottaa tätä, tätä sisältöä ja siitä se varmaan se suurin murhe ja mitä nuorempiin ryhmiin mennään, niin, niin nouseekin. Joo, täytyy sanoa, että mä en siis TikTokissa oo koskaan silleen eikä se ole, se ole puhelimessa, Et se voi olla joku tällainen, tällainen ilmiö, josta tällainen vanha äijä nyt ei oo niin, niin hyvin perilläkään enää, mutta tota, ja, ja tiedän omista lapsista ja lapsista, että tota, siellä saattaa tulla ongelmia, vaikka uskon kyllä, että niinku aika hyvin opetettu siihen, siihen niihin vaaroihin ja muihin, mutta että, sen mä ymmärrän, että siellä on, ja ne on kyllä ilmeisen nerokkaita niin. sovelluksia. Ei sitä tiedä, Ilkka, vaikka vielä innostuttaisiin. Kato TikTokista ja muista tällaisista. Tässä, <tos> <tos> ei, ei suljeta pois näitä. tässä saattaa ei, vielä ei, <tos> <tietenkään>. <tos> hyvinkin koukuttua johonkin muuhunkin kuin porn, eikä kuin siis pörssikursseihin. <tos> Seurataan Juuri tilanne. Näin. Seuraa tilannetta. Kiitos kun Joo, selvä. Moro. Kiitos, moro. Täältä muuten tuleekin justiin nytten, niin Maija Vilkkumaan kannanotto tähän viime mainittuun. Kyllä, mä nyt on pahasti siis kiinni henkilökohtaisesti. Siis tällaisessa sisällössä. Näitä löytyy nimittäin miljoonittain. Ja on kyllä yleisesti ottaen aika kiinnostavia kissavideot. Me jonossa seistään Mulla on pairassa tupakan reikä Eikä kiire mihinkään Kyllä se saattaa olla, että tämmöinen päälle 50 nen karju, omasta mielestään raavas, karvanen tapaus, niin ei ole ihan se perushahmo, joka kissavideoita selaa ja on niihin koukussa, mutta tietynlaisen kissahulluuden kautta näin on kuitenkin käynyt. Ja kyllähän sitten on sanottu monta kertaa, että tämä tämmöinen pehmeä maailma, niin se on tälle suoritusyhteiskunnalla just sellaista vastapainoa, että hyvin... Yllättävätkin hahmot, kovemmat jätkät mielestä, omasta mielestään, niin saattavat etsiä, etsiä näitä tämän asioita. Se on muuten puhelin Phantom, se semmoinen aavesärky, joka on, tarkoittaa sitä, että tuntee sen värinnän taskussa, vaikka puhelin ei ole edes, edes mukana. Ja se niin kertoo suhteestamme kännykkään, oli se mun äskeinen väite, kun en muistanut, muistanut tuota Phantom sanaa Joo, sitten täällä myöskin tulee WhatsApp-viestejä. Täällä sanotaan, että vaikka joku änkyrä on se eri mieltä, niitä ei kannata kuunnella. Kaikki koululaiset koulun ilman puhelinta. Kukaan ei kuole siihen, ne saadaan rauhaa oppimisiin. Muuten ollaan samaa mieltä, mutta kyllä kannattaa änkyröitä kuunnella, kun se on vaan hyvä, että me lähdetään aika moneen suuntaan tämänkin asian kanssa etsiskelemään totuuksia. Ja joo, kännykkärajoitukset on nyt siis totta. Ja tällä hetkellä tämä menee, tämä lakiesitys niin, että hallitus siis haluaa kirjattavaksi lakiin, että puhelimien käyttö oppitunnin aikana sallittaisiin perusopetuksessa pelkästään oppimistarkoitukseen tai oppilaan terveydenhoitoon. Ja tämä on nyt lausuntokierroksella. Onko se neljä viikkoa sitten lähtenyt? Montakohan vuotta siinä menee, että kirjaus saadaan sinne sitten lakipykäliin? Mutta mä en kyllä oikein tiedä, eikö eikös myös nykylain mukaan olisi ollut opettajalla oikeus ottaa siis haltuun semmoinen sinne, jolla opetusta tai oppimista häiritään. Näinhän ainakin juttujen mukaan jossain päin maailmaa tehdäänkin ja on aina, aina, aina tehtykin. Ja opetusministerimme Anders Adler Kreutzhan antoi. Kesällä Ylellä sellaista haastattelua, missä hän sanoi niin, että hän ei kannata mitään kansallista kännykkäkieltoa luokissa, mutta kyllä se nyt niin on, että nyt on oltu vahvasti suitsimassa kuitenkin puhelinten käyttöä kouluissa. Kaikki puolueet on olleet kyllä aika lailla tästä, tästä samaa mieltä, mutta... Olisiko työpaikoillakin kännykkä tai somen selauskiellot paikallaan? Ai niin, mutta niitähän onkin. Tännehän on tullut jo pari viestiä, että ei meillä ainakaan töissä saa mitään somea selata. Niin kai se on erikseen kiellettävä, jos kerran koulussakin. Ja sitten täällä myöskin aika paljon puhutaan siitä, että pitäisi nimenomaan tätä muiden kädykekäyttöä suitsia. Kuten nyt vaikka sitten oppilaiden. Koulussa, mutta tässä menee se, tämä menee vähän tällä perinteisellä kaavalla, että itsestä ei vissiin on niin väliä juu. Kuka soittaa siellä täällä kansakunnan kahvitunti? No täällä on toppa, terve. Terve Tompa. mitä mieltä ollaan? No tällä kertaa yleisesti ottaen huomaa, niin. ei yleisesti ottaen. Okei. Okay. Niin tota noina, kyllä se ihan ok on pitää reikki. kunnon paussireikki. Okei. Okay. Pystysitkö, pystysitkö toteuttamaan? Kyllä, kyllä. Olen no. pystynyt. Okay. Mutta tosin johtuneessa syystä silleen, että hukkasin puhelimen pari kertaa. Puhelin varastettiin pari kertaa. <laughs> niin, Silleenhän riippuvuuksista pääseekin vaan eroon, että on pakko. Tulla. Joo, joo. Ja sitten ihan oikeasti kävi, kävi näin, että, tota, että no. Pisti kuukaudeksi. netin kiinni. niin avannut mm. nettiä. Enkä puhelimista sellannut yhtään viestiä, enkä mitään. Nyt kiinnostaa. Ja. Niin, kerro miltä tuntui, mitä tapahtui. Ei, ei se tuntui miltä. Ja. Se oli niinku ihan normi. Tai Et, siis normaalisti. Niin, niin, niin. Ja muuten että pystyit ilman tuskia, ettei tullu niitä aamissärkyä. Ei ollut, ei ollut, ei ollut niinku himoakaan. Katko, mitä kaverin tuoltaan tekstiviestiä. Tai no Facebookin jotain viestiä. Onks kissavideot hyvin? Niin. Onks suka Onko tää taika hyvin? <laughs> hyvin? Niin Hei, mennään. mulla on tän näköinen... Alussa olisi tänään, haa, minkälaista sulla. me sanoa siitä, että ei mun alussa olenka ollenkaan, haa, ha, ha. Kyllä. No joo, joo. Niin, sitten mutta, on, mutta eikö, ole aika, eikö ole aika huvittavaa, että tällaistähän me viestitään keskenään. Me, mitä ei varmaan kadulla, jos kävellään vastakkain, niin tuu ikinä sanottua mitään sen kaltaista, mitä ei, so, ei, niin, joo. päivänä. Mutta muistaakseni joku heitti Facebookin hyvän äh, sen vertauksen joskus aikana tässä vuosien sitten, että, että Facebook on kuullut varhat egyptiläiset seinäkirjoitukset tai nämä hieroklyrit. Joo. Niissä kaikki näyttää vain pelkkiä kissan ja niin poispäin. Ky kyllä, kyllä. Eikö Mistä se... tämä kissakin tähän tuli? Se, Ai, tuli? se oli tuo äskenen kappale. Niin, kyllä se oli. Kyllä se oli puheena. Ja se on niin oleellista. Kyllä se Pompei, joka jäi sinne Vyöryn alle, laavavirran alle, jossa pysähtyy jotenkin se arkipäivä kuin seinään ja jähmetty sinne laavan sekaan. Niin sitähän pitkään mietittiin, että siellä on varmaan just jotain filosofisia lauseita seinäkirjoituksissa, mutta ei ollut. Siellä oli ihan samaa kamaa, mitä meilläkin lukee vessojen. Siellä on, jos, jos ei ihan väärin muista niin nyt seinäkirjoituksia, niin siellä on melkein samanlaisia kuin se. Nykyään että killer was here, tai jotain vastaavaa. Kyllä, ja hyvin hävyttömiä myös, joka, joka ilahdutti on. ja nauratti kovasti, kun niitä löydettiin. No, mutta yksi pointti sanotaan vielä tästä. Niin. Tämän multi, siis tämän elinkehityksen puolesta, että Eli. entisessä ammatissani ja työssäni ja elämässäni tarvittiin kyllä, huomasin sen Estonia-onnettomuuden jälkeen vuonna 1994. Okei. Okay. Siihen aikaan ei ollut näin kehittynyt tämä multimedia. Niin, joo. Niin, tota, huomasin sen, että kyllä tietoa tarvitaan. No näinhän se on. näin hän Näinhän se on ja nopeeta tiedon välitystä, just näin. Että, Jumat, mm. Tätä minä hain just, Samuli, tätä sanaa, nopeeta tiedon välitystä. Kyllä koska... niin me oltaisiin ihan hukassa ja niin kuin entisaikoina oltiin, niin kuin sanoitkin. Mm -hmm. Oot ihan oikein, joo kyllä, toi on hyvä huomio. Muistan sen, kun me ollaan aamulla oltiin että ta Tallinnaan satamassa odotettiin lähtöä, oma lähtöä, ihmeisesti kun laiva ei lähtenyt. Mietittiin, että mistä johtuu, kuka ei kertonut mitään. Ja sitten kun tuli tieto puolen päivän aikaa, että Estonia alus, joka oli siis aivan hirveän kokonen verrattuna sille laivalle, millä me aikana aikanaan silloin. Me ei uskottu sitä. Joo. Me ei uskottu sitä ensin. Sitten tuli ensimmäiset uutiskuvat televisiosta. Tuota, sen aikaisesta tallennettämisestä ja sitten alettiin vastaus että ei jumalautta. Joo. Meidän pitää lähteä siihen samaan syysmyräkkään kohta. Turin piti tuossa lätäköyliä paissaan. Se oli aivan käsittämisöntä. Kyllä kylmän väreet lähti menemään ja ihan hyvä, että lähtee, koska ei parane unohtaa myöskään näitä katastrofeja, jotka vielä on meidän muistissa ihan tuoreesti, niin vielä pitkään mm. pitkään. Toi on niin hyvä pointti kuulee, että nyt laitetaan kääriä soimaan ja mietitään hyvä. hetki. Näin on. Eikä tuo autio taas? Nyt tulee autiomaa. Ky kyllä. Kyllä, Rist ristiseinä. Moikka, hyvää laulautaita. Terve, terve, terve, terve, terve. Vai etteikö iskelmä elä nykyajassa? Mehän osataan näköjään ulkoa nämä kappaleet. On oh, ilmapallo ja autiomaan. On hiekko silmissä, mutta en mä näkis mitä muut enkaan. Ilman heliumia en pääse takas korkeuksiin. Ajatuksissain pyhjyyttä vain, kyhyyttä vain. Taas sype yksin ajatustenikaan, on etsyksissä enkä löydä ajatustenikaan. Tässä on ollut jonkin aikaa, päällä jos jonkinmoista vaivaa, ei sun tarvitta paija kunhan kuuntelee. Mä oon lopettanut piina ja reittiä ryhtynyt kuntoile. mä oon jättänyt ja lähtenyt pulkoille. Pääni on tyhjä, kun tunturilaki, johta puuttuu puut. Miksi sydän ei oo häpi, vaikko on läpi niin kuin luu? On hieno ja autiomaa, on jakka silmissä, mutta en mä näkis mitään muutekaan. Ilman helimiä en pääse takas korkeuksiin. Aja buksis lain, pyyhdä vain, pyyhdä vain. Aja buksis vain, pyyhdä vain. Ja mä vaatelen sekavana tyyjän taulun kankahilla. On aina kuitannu onneni opilalla. En osaa nauttia tuloksista, vaikka ne olis tullut työllä ja sikan niskalla. Tässä on mennyt pari vuotta autopilotilla. Ei sinä ehtiny kuuntelee? Mä oon opetellut puhumaan ja alkanut huolella tunteilleen. Mä oon ottanut itelleni aika ja satsannut suhteeseen. Silti mun pääni on tyyjä kun tunturin lakiosta puuttuu puu. Pydänne jo häpi, vait se on lakini kun. Oh hienot ja autiomao. Paniakka silmissä, mutta en mä näkis mitään muutenkaan ilman heliumiin, en pääse takas korkeuksiin. Ajatuksessa en pyhjyyttä vain, tyhjyttä vain. No se on kärjän uutta musiikkia tämä autiomaa, mikä tiedettiin jo ennen kuin se lähti soimaan se koko kappale. Akin viesti täällä Whatsappin puolella on, on tämä, että parasta olisi kommentoida tätäkin radio-ohjelmaa perinteisellä postikortilla. Ja hän laittaa tänne vielä jatkoksi, minulla on tärkeä viesti teille, eli lähdenkin nyt ostamaan postimerkkiä. Kyllä kortti. Kai jo kahdessa viikossa teidät tavoittaa, ja se on siitä kiinni kuinka kusti nykypäivänä enää polkee, mutta on ihan samaa mieltä, että nämä alkaa kokea semmoista tietynlaista renesanssia, näistä voi tulla ilmiö kohdakkoina, näistä tämmöisistä perinteisistäkin viestintätavoista ja olisi kyllä aika makeita, muuten saadakin siis ihan niitä vanhoja kunnon postimer postikortteja, että Eihän sitä tiedä, vaikka semmoinenkin lanseerattaisi joskus joku tämänkaltainen vaikkapa radio-ohjelma. Eihän se mahdotonta ole. Uusi joulukalenteri alkaa. Kuka päättää, mitä kiltteys on? Saako olla edes pikkuisen tuhma? Kuka on kiltti? Kuka tuhma? Kuka lahja tansaitsee? Aiempina jouluina lapset ovat saaneet lahjansa. Mä mitä mistään tiedä? Tiedät nyt kerrot. Mä puuroon. Pena! Joulupukilla on pulma, lahjavarasto on jo täynnä ja uusia paketteja tuodaan. Mutta miksi näin on? Koko perheen joulukalenteri täynnä huumoria, jännitystä, rikosmysteeriä ja on ilmassa vähän ihastustakin. Kiltteyskriisi korvatunturilla TV2 Areenassa joka päivä 1.12. alkaen. Muista katsoa. Niin, kyllä me nyt suunnilleen tiedetään, että milloin joulukalenteri alkaa, eli milloin numero yksi aukeaa. Ja näinhän se on siis myöskin ylellä perinteiseen tyyliin. Täällä WhatsAppissa on tällainen viesti myös, että itseäni nyppii suunnattomasti työkaveri, joka kuuntelee työajalla kuulokkeilla kaikkea omaa mukavaa. Vetäytyy siten oman kuplaan pois työyhteisöstä ja sen tehtävistä. Niin, ja ajatelkaa nyt niin perhepiirissäkin yhä useammin kuullaan siis tätä lausetta, että laita se kännykkä pois. Nyt syödään yhdessä tai jotain muuta. Ja ei se nyt aina niin oo että pelkästään sille nuorison edustajalle sanotaan, vaan kyllä tämä taitaa nyt olla iätön ja rajaton asia jo tänä päivänä. Tämän. Olisiko kännykkäpaasto ja sometauko nettitauko tarpeen? Pystysitkö, mikset ehkä toteuta? oletko ehkä toteuttanutkin, oliko vaikeaa, mikä siinä lähinnä oli vaikeaa? hän on kuultu tässä pari tauottelia kommenttia, jolloin ei ole ollut ollenkaan vaikeaa, ja musta tuntuu, että silloin ei ole ollutkaan semmoista varsinaista koukkua näihin sisältöihin. Voisiko olla? No kuka soittaa siellä täällä kansakunnan kahvituntiin? No Jelppi-Aku paikonkulmalta, terve. Terve Jelppi-Aku, ennenkin tässä lähetyksessä kuultu asiantuntija. No se, jaa. Tällainen, kyllä, sinä olet. <laughs> Harmaapäin ehdäkin, toista tuota, kännykän käytöstä, niin tämä on vähän jossakin mielessä niin mennyt vähän niin jos joo, tämä Sodan julistuksessa. Niin. julistuksessa tässä tuota, härpäkkeen käytössä ja yleensäkin näihin digimailimoihin käytössä. Mutta kun meidän tämä yhteiskunta rakenne, niin tämä kuitenkin kaiken aikaa vaan digitalisoituu. Ja yritetään suurella vaivolla kaikki tukihenkilöt niin vähän opastaa ikäihmisiä yhden, ihan ja nuorempiakin. Että tuota, näitä on vaan hiljainen pakko käyttää, koska muidakaan palveluja ei kohta ole. Ennen kaikkea täällä syrjä kylillä, niin tuota... Täällä on kohta harvinaisuus täällä esimerkiksi tiekarko näkee näin talven aikaa, että, tuota, että kaikki melkein asiat pitää hoitaa tällä, tällä kännyvällä tai tabletilla tai mikä vähän, minkä pahalla ne härpekkäsi se kullakin on. Että, et tässä suhteessa tämä on meillä vähän niin kuin. Miten me ajatellaan näin ristiriitaiset? Niinpä, että se, se on nettiyhteys on nykyajan ihan välttämättömyys niin rinnastettavissa johonkin sähköön tai veteen. Jos ei nyt niin oleellinen, niin, niin samalla tavalla kuitenkin se on yhteistä, että välttämätöntä. Eihän me nyt voida oikeastaan kuvitella elämää enää ilman nettiä, koska se meillähän on se verkko olemassa. Näin se on, ja siellä on meidän kaikki on Raha rahaliikenteestä lähtien, jos näin voidaan sanoa. Niinpä. Mutta kun näistä on tullut elämää hallitsevia näistä älylaitteista, vaikka piti olla kyse elämänhallinnan välineestä, niin onko niin kuin mahdollista, miten, miten tota asiantuntijan näkökulmasta, niin onko mahdollista ottaa tämä valta takaisin? Kyllä se on ja se lähtö, lähtökohta ei ole ihan yhenpäivä juttu, vaan mun mielestä nimenomaan tuolla ihan kun lähdetään kouluttamaan ihmisiä. Tänä päivänä nuori ihminen, mikä menee kouluun, niin kyllä se pitäisi lähtökohtaisesti lähteä opettamaan ihan tämmöinen, mä sanoisin tämmöinen digikulttuuri. Joo. Mikä on se digikulttuuri? Eli opittais käyttämään sitä niin kuin työväline ihan samalla tavalla kuin ennen opittiin käyttämään lyijykynää. Se jo. on meidän työväline, ei, ei anneta sitä koko elämää sille härpäkkeelle, vaan käytetään sitä silloin, kun mulla on siihen tarve. Että on mä nyt joskus vähän niin kuin yliäyrätten tämä touhuun. on vähän sama ongelma meillä tuossa kuuluisessa viinakulttuurissa, että eihän meillä missään ja liikennekulttuuri on toinen, että meillä oikeastaan missä kunnolla ihmisiä kasvatetaan, opetetaan, että mitä, mikä on meidän liikennekulttuuri, mikä meidän on alkoholikulttuuri, ja mikä on tämän päivän digikulttuuri. Kyllä se, se näin on, ja siis samaa mieltä ilman muuta tässä ollaan, että näinhän se on, ja huoli alkaa olla jo aika suuri just näiden riippuvuuksien takia, mutta ky, toisaalta niin, Onhan nyt aika paljon tietoa tuosta alkoholistakin ja sen vaaroista, mutta ei se nyt tunnu se ongelma väistyvän, että jotain muutakin tarvitaan kuin ihan pelkkää tietoiskuu. Että kun me itse kuitenkin päätetään ja valitaan ja sitten tulee joku, joka keksii sen tavan, koukuttaa ihmiset, niin sehän sen tekee, koska siitä saa rahaa. Että me ollaan myöskin jossain mielessä vähän niin kuin näiden algoritmien hyväksikäyttäjien uhreja pitää paikkansa ja se pitkältä johtuu justi siitä, kun meillä ei ole, kansakunnalla ei ole riittävää niin perusopetettua taitoa, että miten minä käytän nimenomaan tätä työvälineenä enkä elämäni hallintavälineenä. Joo, kyllä, kyllä tässä joo. Tämä oikeasti pistää vähän ajattelemaan, mutta sitten yksi juttua, kun mistä ollaan kans todella samaa mieltä, niin kyllä ne tiekarhut oli komeita, ne Lokomon vanhan ajan tiekarhut, että niitä ei näy elävissä. Minä niitä 80-luvulla itsekin ajelin, että ne on tuttuja vekkitä mulle. Mutta kyllä se tosiaan on, että se on historiaa, jos semmoisia sattuu näkemään. Että äkkiä pitää kaivaa se kännykkä esille, on sen kuvauteen. Kyllä, näin on se nykyihminen toimii. Ilman, kun sä sanoit sen tiekarhu, kun tämä olikin niin sydäntä lähellä sulla. Mutta mullakin, minäkin olen niitä aina ihaillut kyllä. Kyllä. Joo. Hei, kiitos kun soitit. Ihan loistava puhelu. Kiitokka. Kiitos paljon. Hyvää, vo, hyvää vuoden jatkoa sinulle. Samaten kaikille Okei. hyvää laulataa. Moi, voi. Aku on ennenkin ollut tässä ohjelmassa mukana. Hän opastaa ja auttaa tuossa verkon ja sovellusten käytössä ihmisiä. Tämä on ABC. Tämä on ABC, The Look of Love. Keskellä kansakunnan kahvituntia. Mm, täällä on myöskin tullut Whatsappin kautta kuva päivän paperilehdestä. Otsikko kuuluu näin, että verkossa surfailu parantaa ikääntyneiden mielenterveyttä. Tutkimus osoittaa internetin hyödyt yli 50-vuotiaille, oi oi joi. eli ikäihmisille meille, jotka on päälle 50, ikään kuin oltaisiin niin kovinkin sillä kintaalla, että olemmeko mukana vielä tässä maailmassa vai onko jo kolmas jalka haudassa vai miten se menee se sanonta. Lapilahden linnullahan oli se, sen niminen albumi kuin kolmas jalka haudassa. Ennen vanhaan, miten ennen vanhaan pärjättiin, kun puhelin oli seinässä kiinni? Ja kyllä tämä kännykkä aluksi tehtiin vaan ainoastaan puhelimeksi täällä Onnikkamies. Tämä on muuten ex-Onnikkamies, joka laittaa nimimerkki tämän viestin. Ja tota, tällä laitteella voi myös soittaakin. Kyllä siis kansakunnan kahvituntihan on suuri osoitus ja muistutus siitä, että puhelimella voi myös soittaa. Ja moni on sen huomannutkin, että vaikka idea oli mobiili, telefoneissa, alun perin se, että sitten meidät saa kaikki aina puhelimella joka hetki kiinni ja tavoittaa. Niin varsinkin toi nuorempi kansanosa sitä, mihinkä puheluiden puhumiseen, ei sitä vuosi vuosikausi enää käyttänyt ja päinvastoin siinä on käynyt, että puhelin kun soi, niin ei siihen vastata siis ollenkaan samaan tahtiin kuin silloin, kun se oli langalla kiinni seinässä. Sehän oli suorastaan pyhä asia, kun se soi silloin se puhelin, niin vessastakin suunnilleen tultiin vastaamaan. Ne muista, jotka muistaa ja muista vielä niin kuin toi hesarinki otsikko vihjaa, niin on koko ajan päivä päivältä yhä vaan vähemmän. No sitten otan tähän myöskin tämmöisen viesti, joka nimenomaan vastaa tähän varsinaiseen kysymykseen, että olisiko kännykkäpaasto tarpeen ja pystysitkö? Olen ollut hiljaisuuden retriitissä kännykkäpaastolla kautta somepaastolla viikonlopun ajan. Se toi, mielenrauhaa, rauhaa suorastaan pysäytti ajan. Kyllä tuli uni paremmin ja unenlaatu oli parempaa. Alkuun oli hankalaa, mutta kun siihen tottui, niin helppoa se oli. Aivan ihana fiilis sen viikonlopun jälkeen. Olen jättänyt kännykän pois yöpöydällä ja ottanut käyttöön vanhan ajan herätyskellon. Ei tuu katseltua kännykkää ennen nukkumaan menoa. Suosittelen kaikille. Ja silloin tällöin pidän kännykkäpaastoa. No tämä on just se minunkin unelmani, että tuon saisi toteutettua. Ja yhtenä tekosyynä on toki toi työ. Tulee tosi iso osa viesteistä, osa niistä on ihan tärkeitäkin, niin nimenomaan sen kännykän välityksellä sitten silmien eteen. Ja olen ajatellut, että kun on lomapäiviä, pidempiäkin loomia, niin sitten tämä, tämä on tämä somepaasto ja nettipaasto varsin mahdollista, mutta loppujen lopuksi se jää sillä tavalla päälle, että ei se olekaan ollut niin helppoa. Minä myönnän ja tunnustan ja ennustan tässä, että näin on asiat, että henkilökohtaisesti ainakin tajuan sen hankaluuden, että se kuvitelma siitä, että nyt mä missaan jotain oleellista, se on kyllä aika vahva, jos se on tuollaisena joka päiväsenä ja melkein joka hetkisenä viestintävälineenä osa elämää. Että kun tässä on mainittu, että kun tässä asiassa on puolensa ja puolensa ja tämän kanssa lähdetään moneen suuntaan, niin se tuntuu olevan erityisen totta tämän aiheen kanssa hyödyt ja haitat ja kaikki tämä ja ne balanssit ja täällä on jo monta viestiä, missä sanotaan, että tästä on paljon haittaa tästä tietynlaisesta siis suoraan sanottuna riippuvuudesta tuohon verkkoon ja, ja älylaitteeseen, niin kuitenkin, että ollaan vielä plussan puolella, että en aio tehdä tälle asialle vielä mitään. Tämä tulee täällä monessa kohtaa, että tässä niin kuin tunnistetaan ja myönnetään niin kuin se ongelmallisuus, mutta edelleen on tilanne on se, että Yksi nolla tilanne, että enemmän tästä on kuitenkin hyötyä vielä kuin haittaa. Kansakunnan kahvitunti. Suomen suorin radio-ohjelma. Jotenkin tunnistan ton kanssa hyvin, hyvin helposti myös omasta elämästä, että se taitaa se peli olla kesken vielä. Täällä kansakunnan kahvitunti, kuka soittaa siellä? No Mattihan tässä taas kerran terve vaan. Terve Matti, mitä mieltä olet? Olen lähestynyt asiaa vähän toisesta näkökulmasta nimittäin. Me koimme täällä vaimamme kanssa kauun hetkiä. No. Pari-kolme viikkoa sitten nimittäin meillä kävi semmoinen vahinko, että pääsi meidän vahinkomme ollut, mutta valokuitu päätö pimeni. Siunakkoon joku perjantaina. No niin. No niin. Mitäs nyt tehdään? Sinä rupesi menee sormia enemmänkin suuhun molemmilla, että no. jälki katsomatta kaikki hienot ohjelmat ja muuta, mutta mutta mikä siinä, me emme olekaan eilisen perheen poikia, vaan ruvettiinkin plarailemaan, kuulee ohjelmia tuolta kännyköistä meidän. siinä se saatiin sitten menemään, mutta kyllä melko tuskallista oli, täytyy sanoa, että kyllä tässä nyt tämä kännykkä on minusta niin kuin aika, aika hyvin, hyvin tuota noin, niin yksi perhe, ja se meillä ainakin huomaa että tämmöisissä tilanteissa, että se on, Päysin korvaamatta. Joo, joo. Siinä tuli kuulla sitten Yle Areenat ja ykkösen ja kakkosen ja teeman ohjelmat ja, ja sitten kun sattuu ole joku tämmöinen maksettukin mainoskanava, niin se oli pelastettu, vaikka se nyt teki vähän semmoinen huono fiilingin, kun ei yhdessä niin voitu ihan yhtä aikaa isolta ruolulta katsella, mutta Kyllä tämä on niin meikäläisille sama kuin se korttipakka sotamiehelle, mistä rauta vaaralla hauloa. <tos> <tos> jollei ei täältä löytyisi, niin ei sitten mistään mitään. Mutta ei mene kumminkaan tätä kehota kirkon pelkisä plaraamaan niin, että pappi rupeaa kuulustelemaan. Mutta <tos> kyllä, kyllä se aika hyvä peli on loppujen oikein ja oikein ja ne mennään näistä tiedä, mutta mun ei niitä niin tukkaat. Meillä tosiaan on kyllä, jossa pari kissaa, on meille videoakin, mutta kyllähän ne molemmilla avassa harrastuksessa, että jotain tulee katsottua. Öö, joo. Enkä mä ei... vielä, tai siis se täh, niin tämähän nyt niin jos viimeksi huomaa itse, jos rupea, aivo pehmenee sen takia, mutta paljon käytän kyllä puhelinta sillä tavalla, että se on kaiutin päällä, niin ei ole ihan suoraan tonne tuonne aivokoppaan yhteydessä, että täteilyä tuleeksi jostain muualta tai on tulevat. Joo, tämän, että eihän tuolta välttyäkään voi. Siis elämä on siirtynyt tuonne verkon puolelle niin suurelta osin ja älylaitteeseen ja sitä kautta niin toi, minkä sanoit, niin toi on myös merkittävä juttu, että omaan kuplaan, koska lähinnä sitä itsensä kanssa siis seuraa sitten pieneltä ruudulta asioita. Se on ehkä oleellinen ero myös tässä. Oi, ja kyllä, niin. täytyy tämmöiselle vanhenevalle ihmiselle, joka ei välttämättä nuku sitä kahdeksan tuntia ihan putkeen, niin voi sanoa, että viimeinenkin tuli aamunlehti palattua puhelimerivuolulta ja tuossa kahden maissa, ja täytyy katsoa, että mitenhän hän siinä Euro Jackpotissa oikein kävi, tämmöisiä kaikkia juttuja, niin se on sellainen mielenviihdykestä kuitenkin, että, semmoinen, että kyllä se puutteen tekee, jos ei se... Nyt tuossa mallissa olisi, että osaa käyttää sitä, ja ei sitten, jos ei osaisi. Niin, niin. niin Silloinhan ei osaisi teikään kaivatakaan. mutta kyllä se melkoinen peli on siinä mielessä, että siitä on minusta hyötyä hyvin paljon. Di, ja, ja aika iso, iso osa päivästä kuluu näillä kaikilla muillakin. Ja se se toimikin semmoinen, jos tilaa 6700 Hesarin tai sitten sen digi, digimallin tuohon noin, niin, Huomattava ero on näissä maksuussakin siinä mielessä, No mutta tämä on yksi iso syy, minkä takia lehtitalot onkin pulassa ja huolestuttavasti niin, että siinä on, tässä on huonot puolensa, tämähän vie myös asiakkaita paljon tämä tämmöinen silmitön mahdollisuus olla kaikki samassa verkossa. Mutta varo niin. niitä kissavireoita, sä jäät kiinni niihin. Niin, siellä on tosi hyviä kuule. <laughs> Sisällön tuottajia on kuulleet neljä miljardia samassa verkossa, niin ei lopu koskaan. Ja yhtiötä kun sä aiemmin sanoa tuosta no, sanoma-lehtiyhtiöstä, niin kyllähän kirjailijoiden on käynyt vähän näiden telefonia ja muiden kanssa, että kun ihmiset kuuntelee ja kuuntelee kirjallisuutta eikä, eikä osta sitä kaupasta, niin se on tietysti näin ikävä asia. Mutta täytyy kyllä sanoa, että sen mitä mä nyt, ja luen, niin kyllä mä luen ihan tuosta printti, printtihommasta, että silloin siinä pääsee tunnelmaan ja eikä kukaan muu pääse sinne sitten niin mieleen. Tuossa jos palenee kuulokkeet, niin silmät seuraa jotain muuta, niin kyllä, kyllä. Tällä tavalla. Kyllä ei kirjaa mikään, se on sellainen käyttöliittymä, ei. niin korvaakkaan, että ne on sitten vaihtoehtoja. Joo. Hei! Nyt mennään eteenpäin. Jonna Tervomaa no niin, laulaa. Niin. Sitten se on kello 11 Kuullaan uutiset ja pidä vaan radio tiukasti auki siellä päässä. Se on aina tällä. <laughs> Sille asia Kiitos. Vauvataita. Joo, tosiaan kello yhdentoista. Uutiset kuullaan ja sitten jatkuu kansakunnan kahvitunti totta kai tonne puolille päivin saakka. Tämä on jonnan uutta musiikkia. Aion jättää sut tänään. Pian mä en muista enää, miltä se tuntuu, kun nukahtaa sun tuoksuun. En muistais edes, miten ilmeesi vaihtuu, kun mä kutsun sua puolupuolun. Ja sä vastaat, pulu, puhlu, puhlu, aion jättää sut Ulkopoliittisen instituutin johtajan Hiski Haukkalan mielestä Suomen kannattaa pohtia uudelleen sitoutumistaan jalkaväkimiinat kieltävään ottavan sopimukseen. Puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola sanoo MTVn haastattelussa, että venäläisten käyttämä jalkaväen massamainen käyttö Ukrainassa pakottaa pohtimaan asiaa. Haukkala tukee puolustusvoimien komentajan näkemystä. Se kansainvälinen paine, joka Suomeen kohdistuu tässä asiassa, perustui tietysti lähtökohtaiseen väärinymmärrykseen siitä, siitä, millä tavalla Suomi olisi käyttänyt. Ja ehkä sitten mahdollisesti tulevaisuudessakin käyttää tällaisia asejärjestelmiä. Mm. Että ihmisillä oli mielikuva afrikkalaisista lapsista, jotka mm. räjähtävät kappaleiksi maassa olevissa jalkaväkimiinoissa, mutta eihän Suomisilla tavalla sitä asejärjestelmää ikinä käyttäisi. Innoit tuolla maastossa makaamassa, vaan niitä käytetään sitten osana sotilaallista konfliktia, suluttamiseen ja, ja tiettyjen niin rintamalinjojen rintamalinjojen etenemisen estämiseen ja sen hinnan nostamiseen. Ja, ja, ja se on varmasti kustannustehokas ja, ja meidän niin maantieteemme huomioon ottaen niin järkevä asejärjestelmä. Mm. Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi on lisännyt pienten ja keskisuurten yritysten huolta tulevaisuudesta. Suomen yrittäjien mielipidemittauksen mukaan – Kaksi kolmesta pk-yrittäjästä kertoo huolien lisääntyneen Trumpin valinnan myötä. Järjestön toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan Trumpin suunnittelemat tullit leikkaisivat Suomen talouskasvua ja syventäisivät talouden ongelmia. Yhdysvallat on ollut viime vuosina Suomen tärkein vientimaa. Kello on kaksi minuuttia yli 11 kun kansakunnan kahvitunti jatkuu tänään Ismon päivänä. Nimppari Sankareille tottakai suuret onnet ja meillähän on kyse tässä kansakunnan kahvitunnilla aina siitä, mistä on puhekin. Eli nyt puhutaan kännykkäriippuvuudesta. olisiko tämmöinen somepaasto, verkkopaasto tarpeen? Pystysitkö? Mikset toteuta Oletko ehkä toteuttanutkin, oliko vaikeaa? Ja tämän kaltaiset asiat on tässä nyt on ollut tapetilla. Sen on todennut jo pari kertaa, että tässä lähdetään todella niin kuin ainakin kahteen eri pääsuuntaan. Eli sitä kovasti kerrotaan, että kyllähän tämä on nyt hyvin pätevä maailma tiedonvälityksen kannalta. Täällähän nyt on kaikki oikeastaan yhdellä älyläitteellä sen päästä katsomaan pörssikursseista, alkaa aina kissa videoihin kaiken uutismateriaalin ja muun että eihän tämmöistä mahdollisuutta maailmassa ennen ole ollutkaan. Toinen puoli on se että se hallitsee elämää. Yle Radio Suomi. Eikä niin päin, että se olisi joku elämän hallinnan välinettämä tämmöinen älylaite ja tuo internet sinänsä. Joo täällä huomautetaan että kansanedustajat voisivat näyttää esimerkkiä. He keskustelivat, että koululaisista kännykät pois, kun koululaisilta kännykät pois ja kansanedustajat samaan aikaan katselivat ja ö, näyttelivät omia kännyköitään. Tämä on hyvä viesti, täällä on toinen vähän samaa maailmaa. Älkää Juman kauta, kieltäkö kouluissa kännykkää, miten opettajat saavat sitten aikansa kulmaan ja tämä on oikein hyvä. Omasta kokemuksestani sanoisin, että kutomalla, virkkaamalla saa myös ajan kolmaa ja Eeva-lehteä selaamalla. Ne on siis mun henkilökohtaisia muistoja niin ja muistikuvia vaan sieltä, jossain kun koepapereita täytetään. Eeva Lehte ei taida enää olla olemassakaan. Pitäisikö hän seuraavaksi ehkä miettiä, että eduskunnastakin otetaan ne kännykät pois, koska kyllä se, se on oikein somehulluun raivokasta kansaa. Toisissa, toisia kiusaavat siellä netissä ja miten te, tylyä on, miten esimerkiksi Petteri Orpo aina kyselytunnilla vaan näprää sitä kännykkäänsä eikä mm -hmm. yhtään kuuntele mm -hmm. siellä, kuinka toiset puhuvat siellä. Vaikka ollaan niin leikisti sovittu, että yhteisiä asioita tässä yhdessä hoidetaan. Kohteliaisuus syistä, kännykkä pois. Voi ajatella omia ajatuksia ja jos ei ole niitä, niin e-kolta voi lainata. Siinä niin Lahtinen, kovan päivän illassa viimeisintä edellisessä lähetyksessä nimenomaan tästä aiheesta. No miten on, onko riippuvuutta ilmassa, onko meistä tullut gyborgeja, mikä on siis se tilanne, että kone onkin yhtäkkiä osa ihmistä. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Milloin esimerkiksi kävelit metsässä ilman mitään älylaitetta ja sen kaltaisia asioita tässä voidaan käydä. Kuka soittaa siellä? Jaha. olisiko itse mennyt päällä katkaisemaan tuo, mutta nyt meillä on puhelu, kuka soittelee siellä? Täällä on Jorma, terve. Terve Jorma, mitä mieltä oot? No tota, mä olen huolessa, olen äh, oman ikäpolveni ja siitä vähän nuorempia ihmisten. Kivystä hoitaa omia asioita ilman kännykkää. Kyllä. Siis tuota, olen huomannut, että ihmiset ei osaa liikkua, ellei ne saa navigaattorista neuvoja, vaikka ne käy samassa paikassa. Eräs tuttava oli hakemassa mua puumalla satamasta, niin hän pyysi pari osoitettamassa, että en minä tiedä sitä, että... Joku pitää saada. Niin, koordinaatit te... laittaa navigaattoriin, että löydetään perille. <tuhun> niin, siis Puholan kirkolla, joka nyt on niin pieni, pieni paikkakunta. Ja, ja monessa muussa asiassa ei tota, ihmiset enää keskustele keskenään. Ne räpälää vaan kännykkään vierekkään ja kumpikin omia asioitaan, Siis on menetetty no. kommunikointikyky Kyllähän siis huoli on ihan varmasti aiheellinen. Ajattele, kun me, me niin tuskaillaan kahta eri asiaa. Toiset tuskailee, että ei pääse irti tästä älylaite riippuvuudesta, ja toiset tuskailee sitä, että jää ulkopuolelle koko maailmasta jos se ei sellaista ole. No niin, se on, että... Kun mä esimerkiksi taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja mulle tulee aika paljon mainoksia ja sitten kun mä haluaisin vähän lisätietoa, että vois ottaa hallituksen kokoukset, niin niihin numeroihin ei vastata. Siellä näin. vaan pitäisi jotain sähköpostiosoitetta toimittaa. Ja Eihän ihmiset jop... enää puhelimeen vastaa. Niin. Eikö ole kumma juttu? Ja, ja, <laughs> ja sitten tota, ei uskalla tai soittaa. Ja niin näin on, no, kun on totuttu vaan näpyttelemään noita... Noita mm. viestejä. Joo, eikä, mutta ja tuossa kun sanoin, että puolet tuskailee siitä, että ei, ei ole tota, e, netin kautta palvelut hallussa tai käytettävissä, niin sinä et kyllä tuskaile, kun sulla on ihan selkeät sävelet ja näkemykset tästä asiasta. Joo, että et, tuota, siis se on jotenkin niin hupasää, kun mulle tuli sukulaiset kylää, jotka oli käynyt siellä aikaisemmin, niin se kysyi, soitti mulle ja sanoi, että mikä se on se kaupunki, missä sä asut, kun tämä navigaattori ei löydä sitä <lipäätä> no, Ei meidän. kun löydetä enää omaa <köhö> kenkää mm, ilman. Niin, niin, siis se, että se ei enää muistanut sitä, että mä asun Heinolassa. <lipäätä> Aivan, okei, okay, okei. Okay. Mutta kylläpä se sun mainitsema Puumalan kirkonkylä on sitten kaunis paikka. No on, ja... ja, ja. Sieltä ei kyllä rantapaaria voi olla löytämättä. No ei oikein, mun mielestä kans oikein mitenkään voi. Mä sanoin sille, että älä me sillä yli, niin sä tulet sinne rantapaariin. Kyllä tuolla pitäisi löytää, ei muuta kuin nenä pois tota siitä ruudulta ja, ja liikenteessä. Niin ja, niin. ja sitten nav navigaattori pois autosta päälle omilla aivoilla ajattelemaan vähän sitä, että mitä. Oi, oi, oi, oi, oi. Kyllä kuulostaa niin todenmukaiselta nykyihmisen kuvalta nyt tämä, että ei... Niin, kun, kun ne on ihmisiä, että ne ei ole no. siis niitä, jotka on, nyt on suurin piirtein syntynyt kännykkä kädessä. Niin, osa on kyllä kyborgeja, jolle ei niin. valjennutkaan mikään muu vielä kuin pelkästään tuo ruudun kautta maailma. Mutta tämä nyt on rumaa puhetta, mutta onhan se vähän niin. No, katsoo, kun lapset tulee koulusta partista portista ulos, niin silloin on kännykkä kädessä ja kävellään kuin sompi tuolla kaupungilla. Joo, tuo vertaus on myös kyllä elävä, elävä kuva. Kuule. Kiitoksia. Ei Joo. muuta kuin kuunnella eteenpäin, että miten tässä meille vale. oikein käy. Moro. Moi moi. Jorma on, on tota kaveri, jolla on paljon ajatuksia aina ollut näissä kansakunnan kahvitunneilla ja se on oikein hyvä, että muodostuu näitä tällaisia perinteitä. Siis sekä soitella tänne että myöskin kuunnella näitä. Kuka soittaa siellä? Pauli soittaa tältä kuopista. Terve mulle. Terve Pauli. Mitä mieltä sinä olet tämmöisestä älylaite- ja verkko nettiriippuvuudesta? Minä en kyllä, niitä, en kyllä pidä itseäni millään muotoa tota nettiriippuna, enkä älypuheli. mulla ei ole älypuhelta, mulla on ihan peruspuhelin. No mutta on arvokasta kuulla, kato sun nyt käsityksiä, kun saat jotenkin tästä maailmasta varjeltunut ja jäänyt pois. sä oot puhelin ja radioihminen, Pauli, ihan selvästi. Joo, kyllä. Minä olen kyllä tosissaan radioihminen, että... Ja. No miltä, se näyttää? no miltä se sinusta näyttää, että ihmiset on tuolla busseissa ja kaduilla ja kadunkulmissa ja odotushuoneissa, niin kaikki tuijottaa sitä, sitä kännykkäruutua? Minua ärsyttää, että kaikki vaan räplää sitä älypuhelinta, eikö ihmisillä ole muuta, että sitä vaan räplättää kaiken aikaa. Niin, kyllä. En, en ymmärrä, että ei olisi pitänyt tota kyllä tähän maailmaan mutta teknologia kehittyy, että. Mutta en pidä kyllä millään muotoa mahdollista, että älypuhelinta alkaisi hankkimaan. En. Niin, niin, niin. niin. Ettu se alkoi hallita meitä, vaikka sen piti olla elämänhallinnan väline. Niin mitäs niin. Mieltä, onko, se mahdoll, onko ihmisellä mahdollisuus ottaa vielä valta takaisin tuolta älylaite maailmasta? Minä en kyllä siihen usko, mutta tietysti on siinä varmaankin hyviä puolia, mutta kyllä minä pidän radio. Radio-ihmisenä, peruspuhelin-ihmisenä Mulla on pääsääntöisesti kännykkä kiinni. Tämänkin puhelun jälkeen, niin minä pistän kännykään kiinni. Kyllä, pistä on kiinni. niin vähän aikaa, niin. mitä mulla kännykkä on auki. Ei mitään muuta kuin pistä kiinni vaan, mutta pidä radio auki. Radio auki, se on tuo... Yle Radio Suomi, se on kyllä, te olette kyllä mun ystäviä, radiokaverit olette mun ystävinä aina. Kyllä, ja Sekki lähtee postiin, kiitoksia. Kiitos sinulle, Samu, Kiitos, Kiitos sinulle hyvästä ja. Varmaan siellä on muitakin tekijöitä, jotka teette tätä radioa, kansanradiota. Että tai yksin varmaan tarvitse tehdä. Onko vähän? Ei, kyllä meitä täällä on sen verran, kun tarvitaankin. Ja, ja tää on, radiosta tulee aina jotain ohjelmaa. Tää on niinku siitä... aina on radiosuunnitelmaa ohjelma. Kyllä näin Kyllä näin. On. Parhaan me yritämme. Kiitos paljon kalliista Kiitos sanoista. Sinulle. Kiitos sinulle, Samolle. Kiitos. Kiitos. Lähdetään vuoro seuraavalle soittaa. Tehdään näin Kiitos. oikein Kiitos. hyvää lauantaita. Moikkaa. Hyvää lauantaita sinulle, Samolle. Kiitos. Moi. Kiitos. Hei, moikka, Moi, moi. Moi, moi, moi, moi. moi. Joo, tuossa oli tuo jälkidigi aamu, Ylen aamu TV-lähetyksessä. Sieltä huomasin tämmöisen, että tutkimukset osoittavat, että Tällainen runsas aika heikentää parisuhteita. Mutta kyllä mä niin mietin sitäkin, että voisiko tässäkin olla toinen puolensa, että voisiko tämä kännykkä antaa myös sellaista omaa aikaa keskelle, hyvin kiinteää, vaikka pitkää parisuhdetta. Että kun asia olisi aina on puolensa ja puolensa. Kuka soittaa siellä? Minä no, Tuomo tälle. Terve. Terve Tuomo. Ootko... Minulla on kännykkä päällä. Mä kuuntelen radiota. Kyllä. Eikö ole kädellä. kätevää? Mennän läheisiin mettiin, niin radio on hiljaisella kauppoihin. Mennän aina metkän kautta ja lepäilen siellä ja kuuntelee aikua. Sitten tota se, että esimerkiksi mutissa ei viitti käyttää kännykkää. Joo. Mutta on oma henkilökohtainen kutti ja perille mennään. Siinä voi katsoa maisemia, mitä tapahtuu ja mille mennään. No. Se että... Mutta kyllähän mä sitten osalta mä olen sitä kautta verkossa, että luen joka aamu ensimmäinen porttalehde, meillä on mökkisissä tammelassa. kiinnostaa mitä siellä tapahtuu. Sen jälkeen siirryin Hesari, mulla on nettiversio, paperilehti ei tule enää viikonloppuisin mökille, niin sitä ei viittinyt Että se, se jokainen omalla tavallaan. Kyllä. Tota, että... Kyllähän tämä ihan kätevä laite on. Ja voi tuota, tehdä jotain makujaa, asia on vähän epäselvä ja tämmöinen, mutta ne on itse vähän niin kuin satunnaisia. Ja siis ittehän tämä valitaan ja nämä tavat muodostetaan, että ei muiden kännykän käyttöä niin kuin hallita kuvaan omansa, omaansa, mutta sinä kun siellä bussissa pystyt havainnoimaan ympäristöä toisin kuin kaikki muut, jotka sitä, niin mitä mieltä sinä, onko ihminen nyt kadottanut niin kuin kyvyn katsella esimerkiksi maisemia bussissa? Miltä no, se sinusta näyttää? On, että ehkä. Tai sitten ne tuijottaa apaattisesti eteenpäin. Niin. Se on jopa omalla tyyliä. Tuo on kauhean Ettei... kuva kans toi. Apaattisesti eteenpäin tuijottava harmaaseen pukeutunut ihminen talvella. Joo, mä oon muutkin, mutta mulla on heijaskinen. Kyllä. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Se, se on, täたいepä... on ihan henkilökohtaisesti valintoja. Mutta ja... just et se, tota... Mut yksin, että... Luontoa tässä yrittää ottaa yhteyttä. Kun täällä kartanossa, niin tässä on mettää ympärillä. Joo, selvä. Se heti mettää, jos haluaa. Kyllä, tuo kuulostaa hyvältä. Ja sitten kun sulla on vielä niitä luettelit, niitä kantahämäläisiä paikkakuntia, niin sulla on sielläkin kiittää tätä maaseutua ympärillä. On, on me, ihan. Se on kuivamaan tontti. Ja, tota, ah. siellä, siellä sitä mettää sit on. Siinä, Tontilla, tontilla puuhailee. kaiken näköistä. Kyllähän tämä hallinnassakin voi tämä asia olla. Tulee nyt mieleen, eikä pelkästään niin, että me ollaan vaan tota riippuvaisia ja että algoritmit kaiken meidän puolesta päättää. Niin ei nyt sullakaan sinun puolesta mitään no, ei päätä. Minä niin, joku no algoritmi voi antaa jonkun jutun, joka alkaa Niin, voi. Niin voi, jonkun sellaisen, mitä ette olisi itse edes niin, älynyt lähteä haiskelemaan. Niin. Joo, no, mutta kyllä me kaupan ja tämmöisiä kaiken näköistä on. Joku aina nyt sen verran somessa kuitenkin päivittäin. Kattele mitä siellä, siellä Facebookissa kirjoitellaan. Siellä kyllä se tietää. Kyllä se algoritmi tietää silloin sinusta aika paljon, jos nyt voi tietämisestä puhua tuossa kohtaa, mutta puhutaan nyt vaikka tietämisestä sitten. No se on, on koneetietämisestä. Niin verran niin vaan, niin. Että ei koneelle mitään ole. Ei voi, ei heille voi. Oli, heille oli kiva meidän. Paulus Helsingin yhdessä koulu. Heille oli 125-vuotias ikkulatia. Siellä oli sitten 300 ihmisiä. Ja joo, kaikennäköisiä esityksiä ja muita. Just niin jotain ihan muuta kuin ruudun takaa. Joo, mutta meni vielä ajoissa. Niin mä sain henkilökohtaisen opastuksen siihen uuteen rakennukseen, joka on rakennettu lukiolle. Tosi hieno rakennus. No niin, kato. Pitää kehua, kun on aihetta. Niin tämäkin vielä pääs mukaan lähetykseen. Loistavaa. No, elämä nyt on vähän sitä, mitä se itse rakentaa. Tämä on hyvä. Hyvä muistutus, kuule. Ja sulle hyvää lauantaita, jatketaan tästä eteenpäin musiikin merkeistä. Tääl tulee nyt tällainen, miten nykyihminen maailman kokee hyvin usein, niin nimenomaan sieltä ruudun takaa. Kiitoksia okay. sulle. Joo, moikka. Moikka. Naisiin ei voi pieni poikainen luottaa. Me suuren ikävän pienen sydämen tuottaa. Muut ikkunat tuijottaa kai pienikin poika illoisa, sieltä katsoo prinsessa unelman. Ruurun takaa, ruurun takaa, ruurun takaa tyttöni katsoo vain. Hän on naisista minkä tiedän, myös pienet rinnat prinsessallani siellä. Hattu on, ja hyvä myös rytti vartalon. Ruudun takaa prinsessa katsoo vain. Oh, blendora, oh, blendora, oh, blendora, kuinka sua palvonkaan. ja toinen prinsessa peitti kaavun. Hän peitti pään ja peitti mun. sen laistaen nukkeen koristeltuun. Ruudun takaa tyttöni toinen peit. Ruudun takaa, ruudun takaa, ruudun takaa tyttöni. Toinen vei, toinen vei, toinen vei, toinen Ruudun takaa niin on olemassa muitakin ruutuja kuin älylaitteen ruutu ihan vaan tämmöisenä muistutuksena, kuten nyt siis esimerkiksi vaikka se ikkuna ruutu. Eilen radiossa oli erinomainen ohjelma sanotaan täällä whatsapp viestissä keskustelu koulujen muun muassa. PISA-tuloksista ja siinä tuli esiin, että Ruotsissa on jo vuosia vuosia sitten ollut noin 600 koulussa puhelinkielto ja oppilaat tyytyväisiä, rehtori kertoi. Suomi vaan pyörittelee selvää asiaa pahasti jälkijunassa Kännykkäkielto kouluihin lie jo tosi isoon tarpeeseen kyllä ja aivot kiittää. Näin kuunteli ja viisas mamma, oikein tuplaveella tuo viisas kirjailtu tähän viestiin ja kyllä mä vähän samaa mieltä, että eikö nykyisenkin lain mukaan olisi ollut siis opettajalla ja rehtorilla niin oikeus vaikka ottaa haltuunkin semmoinen esine, jolla opetusta tai oppimista häiritään, niin ei nyt sitten ole vaan tohdittu en tiedä mistä syystä, häveliäisyyssyistä tai jotain välttääksemme konflikteja tehty, että nythän sitten ollaan lakiin oikein kirjaamassa, että että Rexillä tai Maikalla olisi yhdessä tai erikseen, tämä on se suora sanamuoto. Niin oikeus ottaa haltuun tämmöinen mobiililaita. No, näitä on nyt näitä kännykkäparkkeja sitten jo Suomessakin ennen kuin mitään lainmuutostakaan tai kirjausta edes lakiin on tehty, eli kyllähän tähän kun on ton toimeen tartuttu. Eikö hämäläisten laulussa just sanota, että jos toimeen tartutaan? Yritettiin sitä muuttaa muotoon kun, mutta... Ei se taida kuvata todellisuutta niin hirveän hyvin kuin se, jos toimeen tartutaan. No niin, mutta joka tapauksessa nyt on kännykkäparkkeja ja monessa koulussa oppilaat ihan tyytyväisiä, että ei siinä mitään. Laitetaan oppitunnin ajaksi kännykät laatikkoon ja opiskellaan. Mutta nyt on tässä kansakunnan kahvitunnilla kyllä ollut kyse myöskin siitä, että pitäisikö vähän laajentaa kännykkäkieltoa kotiin, konttoriin, puutarhaan ja taloon. Kuka soittaa siellä? No tässä on Jouni täältä, täältä, tältä terve. No, terve Jouni! No miten tuota, niin sinulla tämä kännykkäsuhde ja somesuhde elää? Otapas, mä pistän ton vasta-ottimen kiinni. Sen se voi laittaa, on... se lähtee sieltä muuten kiertelemään. Joo, eli joo, mä tässä, tästä on nyt, tästä on ollut puhetta tästä koulujen kännykkäkiillosta ja tästä. Mä tätä vielä laajentasin aika paljon sillä lailla, että Ihmiset sais ostaa sitten tuon älypuhelimen vasta, kun ne jää eläkkein. <lacht> Olisiko siin sopiva ikäraja nyt ensinnäkin. No se, se on siis, tällähän nyt päästäisiin eroon näistä kaikista leikkauksista ja näistä työn tehokkuus <lacht> lisääntys niin kun aivan valtavasti kuin tuolla. Siis se ei ole pelkästään mikään niinku nuoren lasten ongelma. Niin. Se, se, niin. se, se häirihtyy niinku ihan aikuisten työntekoakin tuo, no, sehän se. tuo, tuo laite. laite siinä mielessä, että... Niin, niin, niin, minä lähtisin tälle linjalle. Kyllä tuo kuulostaa, mä lähden kyllä mukaan tuohon saman tien peukuttamaan tätä näin henkisesti tätä asiaa, että eläkkeellä vasta saisi hankkia... Joo, eh, sitten voi niin, ottais molempiin käsiin. Eh. Sitten ei tarvi enää erikseen työpaikoille Joo. kieltoja. Nythän on työpaikkoja siis selvästikin, joissa on kännykkäparkkeja ja kieltoja, ihan suoria kieltoja Joo, mennä jo. verkkoon. Joo. Ei, kun sen niin näkee ihan, ihan tuolla... Niin monessa paikassa, että kaikki pysähtyy, se otetaan se, kun se kasvaa käteen, se laite, niin, äh. niin, niin. Siitä, siis semmoista, joo, ja sitten tässä oli, joo, siinä oli yksi, tässä muutama soittaja sitten oli se, sitä Estonia ja siitä, niin. että kun ei ei, ei, tule, ei tule tietoa, ei tule tietoa, mitä jos se tapahtuisi tänä päivänä, niin. sieltä tulisi niitä, hukkuvia ihmisten kuvia, että kato, siellä on yksi hukkuu, että tuokaa ei pääse pelastusveneeseen. Sitähän tämä... Niin kuin tämä Eläpä ei. nyt, kun siin, siinähän nyt kuitenkin tuotiin sitä esiin, että me saadaan katastrofitilanteista tota, tietoa myös, että osataan välttää joitakin paikkoja, ja onhan paljon Joo, tämmöisiä onnettomuuksia. Jo. Niin. Joo, mutta siis tätähän tämä nykypäivä on, että tuolla joku poskee tolari niin eihän siellä kukaan osaa mitään auttaa. Ne ei osaa muuta kuin kuvata ja lähettää. Niin, niin lähettää niin. et, et, siltä kannalta. Niin, on niin, tot, niin. tottahan tuo, mutta kyllä, se, kyllä siinä viitattiin siihen, että tota nämä katastrofit on nopea tieto, on paljon, paljon tota tehokkaammin leviää, kun me ollaan oletettavasti kaikki ihmiset siellä verkossa. Jollakin tavalla, ja pitäähän se muistaa, että pari pienempää vallankumoustakin käydistetty ihan pelkästään somen pohjalta tässä maailmassa. Se on no, näkökulmasta no, riippuen sit hyvä tai no huono joo, asia. Joo, no joo tietysti minä olen, minä olen ihminen, joka on tippunut kelkasta, johon ei ole ikään noussutkaan, että, <tos> että tuota, niin, niin, niin sen, sen puoleen, mutta... Tuo on oikein hyvä toi, että ei voi pudota kelkasta, jos ei ikinä noussut sinne. Niin, tai voi pudota kyllä. kelkasta, minkä ei edes nousekkaan. Niin, että, niin, et, niin. Mutta joo, joo, se, se, se, niin, se, niinku, se, se häiristää, niinku, näkee, niinku, jos on vähän surullinenkin näkyy, kun meitä johonkin, niin kaikilla on. Niin, joo. Ni, niin onhan se näin. Täällä just tuli muuten viesti myöskin tänne. Tänne tuota meidän älylaatisovellukseen, tänne Whatsappiin, tämäkin on niin hassua, että minäkin näen, täällä vahtaan siis myös tämä ohjelma perustuu koko no, ajan Joo, tää... ilman ni, ni, niin, niin täällä sanotaan, että ärsyttää pyörillä ajajat, jotka vahtaa kännykkä ajaessa fillarilla. Tekis mieli no. vähän säikäyttää täällä sanotaan. No joo, ja sitten taas niin näkee, on ajetaan autoakin esimerkiksi. Sulla on kuulokkeet päässä, ei se... Niin. Ajamiseen pitää keskittyä. Ei se, sun pitää niin kuin autolla ajassakin kuulla jotain. No niin joo, toi on muuten ihan totta. Ja, niitä on että, joo. Et, et, ja jos, jos niin kuin tuijotetaan sitä ruutua, sen kuin tuijottaa rekka itsekin sitä, mutta sanoit, sieltä näkee tosi hyvin, tosi hyvin ylältä, että kella se on. Niin, niin. Se on, on muuten totta, että niitä on niitä sellaisia noise cancelling-kuulokkeita, jotka ei päästä ääntä läpi ollenkaan, niin myös näkee liikenteessä, ja se on joo. kyllä vaarallista. Näin on. Ja, ja, joo. ja varsinkin joku polkupyöräilijä pitäisi kuulla, kyllä. kuulla ja nähdä jotain, mutta niin, joo, ei. Hei, Mut se, se on, no tietysti, tietysti täytyy sanomaan on se vähän taantumuksen tauno, tauno kyllä siis siinä mielessä, mutta niin tota, mutta näillä linjoilla. Aina, aina, on, aina on mukava sanoa, että kun maailman sivu on pärjetty ilman. Ni, ni, kun, ja voi sanoa, siihen on perusteensa, joo. eikä tuo, että sinä on mikään taantumuksen ääni, kun sä oot enen, enemmänkin just se vanhan liiton järjen ääni kuulet tässä lähetyksessä. No nyt joo, nyt ja. mä tässä niin kun mietin kaikkia näitä tossa, kun soittelin muutaman kerran, näin, niin mä katson sen, tuli tuo Rolling Stonesista ja Brian Jonesista se dokumentti. Kyllä. Niin, niin nekin pärjäsivät. Eihän niillä ollut älypuhelinta. No niillä jää. oli kaikkea muuta tietysti, joka ei välttämättä ole ehkä niin hyvääkään jää silleen, mutta niin, niin, niin on, on niin kuin... <tos> Kaikki. kaikki maailman suurimmat asiat on tehty ilman älypuhelinta. No toi on ihan totta, näin se on. Kaikki on keksitty ennen älypuhelinta, niin, mitä pä... käytetään nyt no, kyllä, ja tietokoneet. Kyllä, kyllä, odotellaan, että mitä tekoäly saa aikaan myös Ei, taiteet. ei, ei niin, niin, En mä tiedä, niin. kaikki on keksitty, pyörä on keksitty jo. Aivan, kyllä, ei, kyllä. hyvä pu... Ei siihen ei tarvita älypuhelinta. Hyvä pointti kuule, kiitos joo. kun soittelit, tämä oli joo, oikein kiva, tanakka kiva, asia. Joo, ta... Tanakkaa asiaa ja Joo. kiitoksia ohjelmasta. Hyvää lauantaita. Moikka! No niin, moi, moi, moi. Moro, moro, Keskellä Itäistä Suomenlahtea sijaitsee Suuri Saari. Kun mä aloin kävelemaan saarta, niin mä tajusin, että se on mielettömät korkeuskäyrät. Se on rankka kävellä. Siellä on, löysin kolme isoa järveä. Sitten siellä on pieni lampikin ja yhdessä järvessä mä uin. Sitten mä törmäsin siellä pohjoiskärjäs majakammartia ja hänen rouaa. Viittomakielellä ja piirrettiin lapulle vähän, mitä ollaan ja mitä tehdään. Ja. Juha Metso on päässyt käymään myyttisessä eteläisen horisontin saaressa seitsemän kertaa. Kuuntele Radio Suomen sunnuntai-vieras kello 15.10. Juha Metso huomenna sunnuntai-vieraana, totta kai huomenna. Tämä on The Weekend, Dancing in the Flames. Liekeissä tanssitaan tässä kappaleesta Tämä on Weekendin musiikkia. täällä Pasi huomauttaa, että näiltä pitäisi näiltä kännykkäpaastoilijoilta kysyä myös, että oliko se vapaaehtoista vai pakonko sanelemana on pystytty olemaan jopa kokonainen päivä oi, oi, oi. ilman kännykkää. No totta kai joo, se on silloin eri tavalla toteutunut, mutta siitähän saattaa joku saada kipinänne tällaiselle somepaastolle, että estyy se. Pääsy tuonne alustoille. etelä saimaan lehti muuten on tehnyt tämmöisen juttu, ehkä jo juttu sarjan. Siis alko siitä, että tämä lehti haastoi neljä, tai mediatalo, neljä Lappeenrantalaista olemaan kuukauden ilman tällaista älypuhelinta. Joonas Laines siellä toimittaja kirjoitti alun perin näin, että kun nousee bussiin, kun tulee kotiin, kun tulee mainoskatko, vaikka ei tulisikaan mainoskatkoa, kun työntää lastenraittaita, kun ajaa autoa, kun pyöräilee, kävelee, kun ollaan yhdessä, kun ollaan yksin, kun ei ole edes mitään oikeaa syytä. Mikä näitä esimerkkejä yhdistää? Ne ovat hetkiä, jolloin otamme älypuhelimet esiin. Hetkiä voi tulla päivittäin satoja, samalla panemme aivomme huutamaan hoosiannaa. Ja täällä nimenomaan on sitten ollut myöskin aivotutkija mukana haastateltavana, ja hän on sitä mieltä, että, että tässä on aivot oppinut muut, muutakin sitten nauttimaan muustakin kuin tästä tämmöisestä digikarkista, niistä nopeista dopamiinialoista, kun sinua peukutetaan tai löydät jotain sellaista sinua miellyttävää, jonka algoritmi on löytänyt sinusta ja osaa syöttää näitä asioita nimenomaan. Eli paaston aikana kaikkien osallistujien olo parani ja kaikki on sitä mieltä, että ei pala enää siihen, algoritmien hallitsemaan elämään. Ja tämä on kyllä aikamoinen löydös pidän tätä ihan oikeasti kulttuuritekona, niin kuin tehdä tuommoinen tutkiva artikkeli. Ja tätähän media voisi tietysti perehtyä tähän laajemminkin, koska siihen on ihan mahdollisuudet. On mahdollista tutkia myös näiden algoritmien toimintaperiaatteita. Ja tosiaan voisi olla myös jokinlainen palvelumuoto tulevaisuudessa ihmiskunnalle, että autettaisi ihmisiä sitten hallitsemaan siis elämää. Että onhan kaikenlaisia lifecoachia olemassa, niin myöskin pääsemään irti siitä, että riippuvuussuhteessa niin verkkosisältöihin, Ihan varmasti tällaisille on tarvetta koko ajan enemmän ja enemmän. No, tänne on tullut myöskin viestejä WhatsAppiin sitten teeman mukaisesti. Oisko uuden ohjelman nimi Samulin kirjoita postikorttiin? Älyluurista on iso hyöty. Kyllä liikunnassa älykellon kanssa. Niin kuin puhuttiin tuosta postikorteista ja siitä, että saattaa tämä tämmöinen paperipostikin, niin jonkinlaisen renesanssin kokea muulonkin kuin jouluna, että on ihan kiva lähetelläkin jotain kortteja. Niin kyllä, minä lähtisin tuommoista ihan ilman muuta tekemään. Ei siinä mitään. Mikäs tässä sitten vielä oli tämä tähän ohjelmaan liittyen? Siis tämä on kansakunnan kahvitunti 10 Radio Suomessa. Puolet suomalaisista ei rassaa puhelinta lauantaina 10-12, koska kuuntelevat tätä ohjelmaa. Kyllä muuten näin on varmasti asia, mutta kun tässähän on tullut esiin sekin, että aika monet kuuntelee tätä myöskin sieltä älyluurin kautta ja verkon kautta. tähän tosiaan voi näitä, näitä Ylen radiolähetyksiä kuunnella myöskin sieltä sieltä verkon kautta striimaten, joka nyt on tietysti jo aika merkittävä palvelumuoto, sitten sekin. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Siis liittyen siihen ja perustuen siihen, että verkossahan me kaikki ihmiset noin niin kuin kategorisesti melkeinpä kaikki ollaan. Kuka soittaa siellä? No se on Yrjö Poika tuota. Terve. Kyllä täällä. Puhelin on kyllä, niin älypuhelin on, tämä on insinöörien lahja ihmiskunnalle. Se täytyy, saa, se täytyy ihan todeta näin, että kun mietitäänpä minkälaista oli, kun meni esimerkiksi lääkärille 20 vuotta sitten, ihmiset meni eri nurkkiin mahottoman tuota laajalle alalle ja kahto tiukasti eteeseen eikä uskaltanut kahtoa toisiin silmiin. Niin. tänä päivänä ne uskaltaa tuolla, kun tässä satun kauniina päivänä, kun ikää on plus 70, eli tämmöinen vanha pieru, niin, niin tuota ikäistä väkkiä ja vähän iäkkäämpääkin oli tuota, ja mä oli ainoa mies, siinä oli vajaa kymmenen naista, oli minun yhtä aikaa ottamassa lääkärille pääsyä. Niin tuota välittömästi, kun ne istu kaikki sinne, ne otti tämän älykännykän käteeseen ja sitä ne jakso, siinä jaoha minä oottelin siellä kolmatta tuntia sitä lääkärille pääsyä, niin koko ajan läppä, nämä kännykät oli käsissä ja sitä selattiin. Minulla ei ollut. Minulla oli omat evät termospulut mukana kaikki ja sievät liinat, jonka varassa voi tosiaan sitten teet ja siinä ja siinä eväsleillä. Eli tämä, tämä on niin kuin sillä tavalla ihmisille hyvä, että... Tämä antaa mahdollisuuden suojautua semmoisen muurin taakse, että minulla on tärkeitä hommia, nyt eläkää häiritty minua. Ja ihmiset pystyy olemaan keskenään hyvinkin tiiviissä sumpussa. Ei tarvitse kohdata. Tämä on, niin on älyttömän hyvä. Itselle tämä ei merkihe sillä mitä mitään, että nykyisin kännykkä on suurimman osa aikaa niin kuin hukassa. Mä aina etin sitä ja käsken vaimon soittaa minun puhelimeen, että mistä pääse soepi. Ja tuota, Muuten, muuten kyllä nettiyhteyksiä käytän paljon, eli läppärit, tabletit on käytössä ja paperisia lehtiä en enää lue ollenkaan, mutta kaikkea muuta mahdollista luven läppärin kautta. Eli kyllä, kyllä tämmöisille iäkkäille ihmisille mahottoma hyvä mahdollisuus piiloutua tämän tekniikan sisään niin sanotusti julkisella paikalla. Suomalaiskansalliseen luonteen laatuun oikein sopiva apuvälinen. Olen. Mites tuota, ilman niinku ironiaa, niin olisiko sinusta kivempi kuitenkin tilanteissa odotustilatilanteissa niin olla ihmisten kanssa <yhteydessä>, niin yhteydessä ja tekemisissä no, ja kohdata? No, jos palataan siihen takaisin siihen 20, niin, 20 vuotta sitten, jos tuota tälläkin korkeavalla ylävesillä ollaan, niin tuota, kun naisväkeä kokoontuu paljon sinne, Sieltä alkoi pikkuhiljaa kasseista löytyä kutiimet, alkoi kuulla kutiimien kiliketus ja kalakatus kuulumaan. Vähän ajan päästä ruvettiin sitä naapuria kahtomaan, että mistä päin sinä oot ja se jutustelu alkoi siinä välittömästi sillä lailla. Joo. Tänä päivänä ei se jutustelu ala ollenkaan. Tiedätkö, kun tuossa 30 vuotta sitten muistan tällaisen kesäisen tunnelman tuolta yhdestä semmoisesta syrjäkylien linja-autovuorosta, jossa ihmiset alko laulaa siellä takapenkillä. Se oli silloinkin Joo. kyllä jo niin kuin vanhanaikaista toimintaa, mutta kyllä siitä tuli sellainen kummallisen läsnä oleva ja hieno fiilis. Tuli kyllä. No näin se, näin se ennen oli, oli tämmöistä touhu, mutta tuota, ei sille mitään voi. Ja tuota, tämä ongelmahan poistuu meiden, jotka ollaan nyt tällä hetkellä plus 70 ja enemmän, niin tämähän pikkuhiljaa poistumassa tämä ongelma. Tulevat sukupolvet ajattelua vaan hieman eri tavalla. Ja tämä nykynuoriso, että ei me, se on tavallaan meille niin vaikea ymmärtää sitä, sitä että tuota, miten se toimii, mutta tuota, ei siinä mitään. Minun aikana muutenkin maailma on kehittynyt älyttömän paljon, että kaikessa, kaikilla muullakin tasoilla, kun vaan pelkästään älykännykän tasolla. Joo, mutta tämä on arvokasta, kun sä asiassa tota vanhaksi sanoit ja tämä, niin nämä on ky, ajattelen, nyt viisaat vanhat intiaanit, jotka kertoo, miten nämä asiat on ollut. Se antaa perspektiiviä ja se on sellaista Joo. tietoa oikeasti arvokasta. On tosi hyvä, kun sä kerrot niin kun myös tuon sun käsityksen tästä asiasta. Joo. Mutta ei. tuota niin, tämän kummempien jatustelematta, niin annetaan tilaa toisillekin antaa mielipiteensä On Onpa hienoa, kun soitit. No kiitos niin. paljon. Hyvä, kiitos. Ei. Kiitti. Moi, moi, moi, moi. Tässä muuten kuunnellaan yksi musiikkikappale. Ja tämä on, tämä on tota, noin Rodeon öö, kappale, joka onkin ensimmäinen Rodeo. Oletteko tämmöistä huomannut? Uudenlaista kantrimusiikkia. Aikki reissu, mutta tulipahan tehty. Oli odotukset suuret, mutta todellisuudessa jouduin suun pettyyn. Ei muistella pahalla, kai rapatessa roiskuu. Ota levy kokoelma, sun nimi mun on velta voit vasemmalle poistuu On leikannut, limannut palasi, mun tilkkutakki sydäme, mut kohta on takasi. Tämä ei oo Sillä löytyy Se eka oli virhe, toinen oli frendi, mut naiset ei oo Niin ku mekaaninen hääkä, jonka kyydistä tippuu. Tämä juttu oli tuima, uunissa oli puita, huoltettiin loppu. Palasi mun tilkut teki sydämeen, mutta kohtaan takaisin. see. Anna Puu, Eerin ja Iida Paul muodostavat tämän yhtyeen, jonka nimi on, on tosiaan Rodeo. Tämmöistä kantrivaikutteista musiikkia saattaa olla kova juttu tulevaisuudessa tämä country taas uudelleen ja uudelleen. Myöskin Suomessa tähän on maailmalla todella nyt nosteessa. Joo, täällä kerrotaan myös tähän kännykkä. Ja digiriippuvuuteen. Sitten liittyen täällä WhatsAppissa viestissä myös, että ongelma ei ole digitaalisuus, vaan älypuhelin ja ruuturiippuvuus. Teen opesijaisuuksia ja lasten keskittymis- ja tarkkaavaisuuskyky on 20. vuodessa romahtanut. Lasten aivot ovat keskeneräiset. Aikuisten tehtävä on suojella niitä ja näyttää itse esimerkkiä ja panna luuri pois. No niin. Tuossa on ainakin kaksi asiaa, jotka nimenomaan linkittyy nyt toisiinsa. Tämä koulujen tämmöinen kännykkä kielto liittyy nimenomaan siihen erityisesti, että missä erityisessä asemassa ja tilanteessa lapset on. lapsia meidän kuuluu toden totta suojella ja millä muulla mä nyt sitten pystyn tekemään ja todentamaan tämän tämmöisen asian kuin toimimalla itse niin. Niin kylläpä tuo on viisas viesti, ja se oikeastaan niin kuin tyhjentää tämän koko, koko aiheen liittyen siihen, että kuinka tämä on nyt ajankohtainen, kun koulujen kännykkärajoitukset on nyt, on nyt jo käytännössä sitten kouluissa totta, vaikkei mitään lakikirjausta ilmeisesti vielä ole saatukaan aikaan Se taitaa olla lausuntokierroksella vielä, mutta keinot on nyt löytynyt kuitenkin jo ennen sitä. Hyvähän se, että se on niin päin, koska kyllä nyt jossain päin maailmaa on pystytty ratkaisemaan tämä asia, mutta ehkä me Olemme niin pykälissä kiinni täällä päin maailmaa, että tarvitsemme sinne tueksi ja selkänojaksi opettajat, rehtorit, niin jonkinlaisen kirjauksen jopa lakiin, että saamme pois sen kännykän tuijottamisen oppitunneilta kouluissa. Ei niin kuin tavallaan olisi uskonut, mutta ihan sama juttu, että onhan siis työpaikkojakin joissa. On kännykkäkielto olemassa. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Olisiko some lakko, kännykkäpaasto tarpeen? Pystysitkö? No miksi se toteuta? Tai ootko toteuttanutkin? Siitä on siis kysymys kansakunnan kahvitunnella tässä ja nyt. Ja nyt tänne pääsee muuten taas puhelimella joku. Tätä on jo verrattu lottovoittoon, että sinne on vaikea päästä. Mutta se johtuu siitä, että muutkin soittelee tänne. Kuka soittaa siellä? Mä oon vaan täältä Pentin vaan varha soittaa teille, kun luitosta lehdestä, että Hauki on valittu pentikuvan Kulvan ja sitten koitin kuntaa soit soittaa tästä asiasta ja, ja sitten ne... ei sinne millään puhelimella pääsii ja kaikki vaan soittaa, käskee soittaa ni vaksiin. Niin. Ja sitten... Sitä mä soitin eduskunnan oikeusasiamiehelle, kun mua korkeampi oikeus, saivat tuon vanhan Helsingin tien, Porin Helsingin tien keskelle ojaa. Ja eihän sinnekään saa soittavaa yhteyttä. sieltä täytyy laittaa kasvokuvaksi. Ketään mä... ei saa puhelimella enää kiinni, vaikka kaikilla on puhelintaskussa. Niin, niin näitä on minun mielestäni, niin kun tästä jutellaan tätä... Sota asiaa, tuossa televisiossa ihmisiä pelotellaan, että koska mun täytyy se oja kaivaa sitä siihen poikki. Niin, just näin, joo. Juu. Kyllähän tämä on melkoista Connecting People-aikaa, kun ei saa ketään puhelimella kiinni. Et pitää mennä ei, vaan ei, näitä verkkoalustoja. pitkään. Ei, ei, ei ne ilmoitaisi maksia vaan joka paikkaa täytyy, että... Kyllä, kyllä. Hei, kiitoksia Mutta, tästä kommentista. Ei, Kiitos teille, Moi moi, ja ihan todellinen havaintohan tämä on todella, että kaikilla on puhelin taskussa, mutta kuka ei vastaa enää puhelimeen. Kuka soittaa siellä? No hiihtäjähän se soittaa. Terve hiihtäjä. Onko kännykkä taskussa hiihtoreissuilla aina? No onhan se mukana aina tuolla, mutta tuota, äh, muuten en, kun soitan taas vastaan, kun joku soittaa. Onko niin, että vastaat aina puhelimeen, kun puhelin soi? Kyllä, no. ihan ilman muuta. Tuossa aikanaan rupesi tulemaan hirveästi näitä vieraskielisiä, kun ei tietysti kahtunut, mikä tämä numero on, puheluja. niin Sitten mä kerran sanon vaan poliisi. Silloin katkaisin sen jälkeen ei ole tullut yhtä puhelua näitä vieraskielisiä. Tämä on hyvä vinkki. Tämä on hyvä vinkki. Viran viranomaisena hän ei saa esiintyä, mutta ei, eihän tuossa ei, siinä ei. Siinähän vaan sanotaan tuommoinen sana. Ei. Kato, mä olisin vielä jatkanut. Sille, että poliisi hoitaa. <laughs> niin. Aika hyvä. Tuo on ovelo. Kyllä. Kaitan saattaa tuota, ottaa tuo, käyttöön. Niin. Tuota tuommoinen juttu, että tämä nykytekniikka, niin ei nämä pankit sitten, että ei ole enää. Niin, ei pääse pankkisaliin enää viemään sitä, miten se nyt ei, meni ei, se ei, valruusin ei. kommentti, että tuovat vaan kuraa saliin. Niin, niin. niin, ja sitten tuota toinen juttu, että miten paljon meni työpaikkoja. Niin joo, kyllä, totta se on. Kyllä se on, eli myös kaupungeissakin, niin varmaan kymmeniä meni aina, ja pikku kunnilakki, niin varmaan saattoi jopa kymmenen, niin aina mennä tuollaista pikkupankilla. Et voisikohan ihminen kohta jo korvata koneen, kun aina kysytään se toisinpäin, että kone korvaa ihmisen, niin. Joo, ja sitten toisekseen hmm. tuota... Minä en, maimohan selaa tuota kännykkää. Joo. Tuota, uh -huh. aina saan siltä väärää tietoa. Minä olen ikäni lukenut kauhean paljon. Ja, ja. joku kiinnostaa, niin se on otettava selville. Eikö Wikipedia pidäkään aina paikkaansa? Ei, ei pidä. Tuota, meillä on tämmöinen harvinainen sukunimi. Tämä ruotsin kielessä, tämä nimi tarkoittaa naulaa. Okei. Okay. Ja saksan kielessä jäänaulaa. Eho. Niin tuota, siellä onkin netissä on tämmöinen tieto, että se nimi tarkoittaa nirkkoa, että hakokirvessä on sellainen koukku. Niin joku on tämmöisen tiedon sinne antanut. Se on väärä. Ei, että jos se jollain murteella merkitseekin myös Nirkko. Ei, katso, kun tuota Ei naula. Naula on hevosenkenkänaula. naula. Asia selvä, asia selvä. Niin, että se on... Saksan kielessä se on se oikea termi, kun se on jäänaula. Se on erikoinen semmoinen terotettu naula, millä hevonen kengitetään. Itsekin on kengittänyt semmoisilla nauloilla. Kato. Ja kyllähän minä nyt sinua uskon enemmän kuin Wikipedia. Että se nyt on ihan selvä. Mutta eihän se ole ihme, että ne pidä paikkaansa aina, koska sinnehän Joo. voi kuka tahansa kirjoittaa ihan mitä niin. vaan. Niin, se on. Ja siellä on paljon muutakin. me olen huomannut, että että niitä kannattaisi oikua tai sitten... Kysellä ihan joltakin, joka tietää ja ymmärtää. Minä, on niin. Minä etsin niitä kalliomaalauksia. Esimerkiksi olen ne, löytänyt neljä kalliomaalausta, jotka on minun nimissä. Ai, jaa. katohan. Ja ne ne jaa. on ihan eri, paik eri paikoissa, mitä asiantuntijat ovat antaneet ymmärtää, että ne on saimaan siellä rantakivissä tai kalliossa. Mutta tässä yksikin on saimaan pinnasta yli 50 metriä ylempänä. No onpa kiinnosta, siis tota, nimetäänkö niitäkin löytäjän mukaan, kuten taivaan kappaleita vaikka. Kyllä, Ilman muuta löytäjähän saa nimeä. ja nyt reilu puolitoista vuotta sitten löytyi tuolta semmoinen kuin Kytöjoki on, niin sen joen varressa lähellä jokea on semmoinen iso siirtolohkari, niin tähtikuvio. No tämäpä onkin mullekaan mullekkaan ihan uutta, mutta tarpeellista no, eihän, ja hauskaa tietoa. Niitä näitä ole levinnyt mihinkään Joo. näitä tietoja. No, niin. niin museovirastollekin ilmoittaa, ei ne niitä ilmoittele eteenpäin. Itsehän näistä täytyisi, on näistä paikallislehtiin juttu tehty, niin Tämä niin. tähtikuvio tämmöistä vastaavaa ei ole Suomesta ainakaan löytynyt. Joo, katohan vaan. On kiinnostavaa, niin. joo. Ai ei kiinnosta edes museovirastoa, että onko niin, niin että no, sanooksene siellä, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Kyllä kiinnosta. ne meni muistiin, mutta ei ne niin. sitä sitten sen kummemmin. Kyllä minusta pitäisi kansaa tiedottaa näissä asioissa. No niin. Kato, no kato nyt, niin. Kato tuossa semmoisen jutun vuonna 2003 aloitin hiihtämisen, marraskuun puolessa välissä. Joo. Ja sitten hiihtämisen lopetin, sitten pyöräily aloitin, kun alo tuli sulatmaat maat, ja siinä tuli ne kävelykilometrit paikasta toiseen vielä, niin mulle tuli yli 19 000 kilometriä vuoden aikana. No, pyöräily, on... kävely ja No niin, no tuo selittää, selvä. mu paljon se on silti, ihan, ihan todella siinä. paljon. Siinä tuli pyöräilykilometrejä, tuli melkein 11 000. Just näin, joo. joo. Hmm. Hei, mutta tähän hyvään alkuun päästiin tässä tiedottamisessa. Kyllä se nyt muutamalle ihmiselle kerroit kuitenkin tässä, että kiinnosti museo tai ei. Niin. Joo. <laughs> Joo. Kaikki kannattaa ottaa selville, mitä vaan suinkin saa ja mahdollisimman tarkkaa, että ei niinku vaan tämmöistä huitasutietoa. No aivan, totta. Hei, kiitos kun soitit niinku... kuule. Niin. No niin, kiitos. Ei, mitä, moi, moi, moi, ja lauantaa, lau Mä et tuosta niinku... Jäi, minusta jäi, niin mulle jäi mieleen toi, että, että näillä kalliomaalauksillakin voi olla siis löytäjän nimi ja ne voidaan rekisteröidä sillä tavalla. Toi on kyllä, on kyllä hyvin, hyvin kiinnostava. No joo, sitten täällä mä otan tähän vielä nämä pari, mitkä just just ehdin tänne vielä ottaa mukaan nämä viestit täältä WhatsAppin puolelta. Eilen seisoin bussipysäkillä. Kahdeksan ihmistä odotti bussia kännyt kädessä. Kukaan ei tajunnut etsiä pysäkkiä, josta bussi ottaa kyytiin. Pysäkillä luki kissan korkuisin kirjaimin poissa käytöstä. No, toi mun mielestä on se aikamme kuva, josta tässä on puhuttu paljon, että me ei oikeastaan tätä skannata, hienosti sanottu, tätä ympäristöämme. Jos me ollaan nenä kiinni ruudussa, niin tottahan se tietysti on. Me voida kahta asiaa samalla lailla pitää, pitää myöskään siinä sitten huomion kohteena. Tuijotin aikoinaan työkseni tietokoneen ruutua. Käytän sen vuoksi kännykkää vain tarpeellisten asioiden ja tietojen hakuun, eikä jatkuvasti räplää sitä. Esimerkiksi junamatkolla luen oikeita lehtiä tai kirjoja. Kyllä tarkoittaa varmaan näitä paperi. Ja painotuotteita tässä tämä oikea. Joo, viestit näin WhatsAppilla. Ei somea, puhelin kulkee mukana, mutta käyttö vain tarvittaessa. Aurinkoista päivän jatkoa ystävällisin, terveisin, Pirjo. No näinhän sitä monet yrittää saada hallintaan tätä tilannetta. Kyllä mulla on jäänyt vielä haaveeksi tämä, että saisi edes vaikka lomalla saisi jonkun tämmöisen ihan todellisen tällaisen verkkotauon, kännykkätauon, älylaitetauon aikaiseksi. Anne Boristrom, minkälaisista sääkysymyksistä te meteorologit tykkäätte? Sanoisin, että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 Huomennaan on, toden totta, sunnuntai. Hei, kiitos seurasta kaikista viesteistä kansakunnan kahvitunnilla. Sanna Pirkkalainen Radio Suomessa jatkaa kello 12 uutisten jälkeen. Ensi lauantaihin, moikka! kunnan kahvitunti ja Samuli Aaltonen